أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقدة من لساني يطه قولي سورة البقراء دکې بیان د سلورو مسایلو کېدل یو اڅواد ته دی الله رب العزت دریم اڅواد رسالت نبی علیه الصلاة والسلام دریم jihad سبیل الله تعالی او سلورم انفاق کی سبیل الله تعالی ځري مه هیڅ شروع شیوا د هیڅ نمبر یاد نا صفات د مجاهد لپاره چې پینځه به دي عقیده کراولي او پینځه به پامل کراولي ورپسې د نور قوانين د ملک اصلاح لپاره یو احساس منځ زالیم دریم تقسیم الاموال بالقانون الشرعي دریم اسوام لارتباط النفس دا دریم قانون شروع شوو الله رب العزت دا فرمیل چې ايمانوالو ای پتا سوم روجه فرض شوې دا څنګه چې په مختنو باندې فرض و اگر چې کیفیت کې کی ارتلاف وو یا طبعا انسان دی اوګران څیز ښکاری همدغه د سنت یاده 파 را یو دا وی چې صرف دا پتا څه فرض نه دا اساسونه مختنوبان دي هم فرض و دهم د دې فائدو مشته انسان کې تقوا او فرضګيري راشي الله رب العزت ظلم ذاتې نه کې چې انسانو ګوځي درېم دروځه ټول عمر نه دی بلکې ایام ماذدا د 20 دشمې ورځې دی ډیر شایو کم دیر څلورم په انسان مریضو یا په سفر کې او مسافرو نو بیا په دې باندې روزه نشته ده صل رب العزت د رمضان شریف د میشت دا ذکر کوي ورسره د قرآنی شریف د نزول هم ذکر کوي زکر در رمضان او د قرآن فلمیس کی یو خاص تعلق او نسبت دی نننی سبت سورة البقرات دیمو سفارا آیات نمبر ایک سو یو سل پینزو ات یایم نمبر آیات ندی اللہ رب العزت فرمائی شهر رمضان اللذی انزل فیه القرآن شهر و رمضان اللذی میاش در رمضان حق در انزل فیه القرآن که شروع شوه دی پدی که نزول در قرآن شریف خودل ناسی هدایت دی در پرد خلقوی نفیت برد خیدی سران و بینات من الحدا او واځي واځي دریل پکی بیان شي وږي د هدايت ولفرقان وفرق ان کې په مه زحق او باطل کې زين کې سوال رازی چې قرآني شريف دا په رمضان کې نه دی نازل شوی بلکې قرآني شریف په صد اف صاد دریشتو کالو کې نازل شوی دی مستنګ ذکر د رمضان شوی دی نوایا د دې تصیره الmani امام الوسی رحمه الله ذکر کړی ده ایک تدافی انزالہ وکانا ذلک لیلۃ القدر مراد د دېنا ابتدا د نزول قران شریف ده او دا, دا لیلۃ القدر شپوا چې د شریف نزول ابتدا پکې شوي وا ذکروا سراهم شی سورۃ القدر الله رب العزت فرمایي انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليلة, ليلة, ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر من القران شریف دي نزول ابتدا هغه په ليله القدر کې چې رمضان شریف کې راځي دیو جنا رمضان شریف د دې ذکر شوی اکثر علماء و سمر اسمانی کتابونه کرالی گلی شیوی نو اکثر نزول پا رمزان شریف کې شوی د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام چې کوم صحیفه وی نو هاوا د رمزان شریف په اولنۍ شپه باندې دین نزول شویو د تورات نزول هغه په شپږم د رمضان باندې او انجیل د رښتم د رمضان او بعدو سلی رشتم در ذکر کرده دی. زبور دولسم در باندې د دی دین وزول شویده. دی. او قرآن شریف سنگه چې تفسیر روحلمانی معمول و سر ملا زکر کرده چه لیده تلقه در فشبه بانده. چه اغا پینزشتم در رمزانو یا اوشتم در رمزان چه درشتم ذکر کرده. ورمضان کې د دننا نه د ليله القدر پښپوهاندی د قران شریف نزول ابتدا شي و. فمن شهد منكم الشهر فسر هر هغه څوک چې اجر شتا سنامی اچ دی د رمضان ته فل يصوموا جزيروجونسي فل يصوموا ته د دې په معنی اچ کې خو الا چې کلي انسان عاقل وي بالیغ وی او موقیم وی دې ور اوږی نيسي عاقل دی عقل شتا لیونی باندې ور مسلمان دی نو هغه بر اوږی نيسي په کافر باندې ور اوږی نشتې درېم بالغ, بالغ باندې ور او صلورم که موقیم وی نو دې مسافر باندې او پرون ده مسافر په باره که ذکر شوی و امام ابو حنیفه رحمه اللہ ذکر کری کم سفر چې ارام سفر وي او انسان پاکی روجه نویشی نو خدا ده چه ده روجه و نسی او که تکلیف ده سفر نو بیا روجه ما ده کی چه خفل بیا تراشی بیاد روجه و نسی مو من کانا مریض او حراس و بیمار خدا سی بیمار چې ده بیماری ده وجن ده روجه نشی نوید او على سفر يا طالب سفر کې ان هاغه تکلیف دي سفر فعده من ايام اخر پس مه دي د ورځې نورو سورزي چې روزي او کوډلي هاغه بیا اونیسی يريد الله بكم اليسرا او وادي الله تعالی پتا سبان دي اسانتيا ولا يريد بكم العسرا او نو وادي پتا سبان دي سختی اولی تو کمیلو العدتا او دیده پارا چې پورکی تاسو شمیر چاگ دیر شای و کم دیر سلو جین دیده. اولی تو کبرو اللہ او دیده پارا چی لوی بیان کی تاسو الله تعالیٰ علامہ حداکم پہاگ طریقہ باندی چی خودی نکڑی تاسو تا و لعن لکم تشکرون او دیده پارا چې تاسو شکر ادا کی وَإِذَا صَلَكَ يَبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ دوس ادخال ادْخَالِي إِلَاهِهِ وَإِذَا صَلَكَ وَكَلَّكِ تَفُسْكِي يَا عِبَادِي ثَانَا عِبَادِي بَنَدَكَان زَمَانَ عَنِّي فَبَارَ زَمَا كَيْ فَإِنِّي قَرِيبٌ سِكِنَنِ زِنِزِيمَا سُمْرَ نِزِينُ رُسُو سُرَقَاقْ وَالَّذِ سَمَاعَاتِ رَازِينْ وَنَحْنُ مونگا دی انسان تا د شا درک نه هم دیر نزدیو پیدبار دا علم او د قدرت باندی سرقا فصول نمبر آید کی فا اینی قریب بسی کنن زی نزدیم دل تا فا اینی قریب وی نور زیونو که چرایشی روسم لکایاتون را رواندی حاغذی که چی نبی علی السلام نتا پوس که یس الونکا ماذا یونفقون قل ما انفقتون دان اېنی بيلي سلام تاسو تو ورتو ته ورته وایي چې خبره دي څنګه اېنی بيلي سلام دې دې پکار خدای څخه چې دې ویلې وي وی کړي چې بندگان زم ما په اړه کې تفوس کوي اېنی بيلي سلام ته ورته وایي چې زینې سیم پکونه و چې ته ورته وایي قولي پکونه و الله رب العزت ډایرک بندگان او ته ویل چې بندگان نو زه تا ته ډېر ځات نشې او هغه سوره تقاق دې به پاره چې بندگان ما ته ډایرک سوال کوي مېز کې پکی واصدتي نه وي څنګه دی چې واصدتي زې کې مېز کله الله په زطرانه وستا چې بندگان سوال کوي او جيبو تا دا وت الدعاء اذا دعاني اجيبو قبل مز دعوه الدعاء بلنا ده بلونکو اواز دا واڅېونکو دعا دا دعا تهونکو اذا دعانی کلچ دې ماته دعا کوي کلچ دې مان سوال کوي زين سوال راځي جو ډیر کړه ته دا چې انسانان دعا کوي او دې انسانانو هغه دعا نه قبليږي انسانان غواړي قوله کې دعا د هغه نه قبليږي او الله رب العزت فرمایي چې مان کله او غواړي نوز د هغه دعا قبولون ته اوجه دې من بهاد ابن حجر رسالاني رحم الله ابراهیم بن ادهم رحمہ الله واذکر کړی ابراهیم بن ادهم رحمه الله د خلق راغ او ورته وی قران شریف کې قوله فرموي چې تاسو ما نه غواړئ زې قبلونه کې دی چې کی مرضی دروسه مرایشي سورہ مؤمن کې قال ربكم دوني استجب لكم الله فرمی تاسو ما نه دعا کوئ زوستا دعا قبول نه نوې مونږه دعاګانې او زمونږه دعاګانې نه قبول دي مدار سو وجدا ابراهيم مين ادهم رحمہ الله ورتا فرمای د دلس دل وجدي د تاسو دعا کوي او ستاسو دعا نه قبولېږي يه وجدادا انكم عرفتم الله ولم تؤدوا حقه تاسو الله په جندري وي خدای الله حقمن د یادا کړی کوم تاسو باندې د الله حقونه دي د بندګي دا الله یوواله منل تاسو هغه نه یادا کړی دین وقراتم كتاب الله ولم تعملوا به تاسو د الله کتاب لولي او لم تعملوا به تاسو په دې باندې عمل نه کوئ دی وه جن تاسو د وانا قربي ګرم ودعيتم عداوت جب د شیطان د دشمني ووالی تو موهو حقیقت که تاسو شیطان سره دوستی کووی ازی بخلوی چو شیطان زمون دوشمنده نور تریقی گناهونو شیطان چرا تا کم خید آغی سروانیو او واسوسه سر چرا تا گناه واشی مون پایی عمل کو سلورم اوجا ابراهیم بناده هم رحی محلاوی ودعایتم حب الرسولی وطرکتم افر و سنتهی تاسو دعوه کووی د نبی الاسلام د محبت و ده نبی علیہ السلام طریق او سنت تاسو پر خلیلي دي ځکه ان المحبه لمن يحب مطیع نه جای خو چې چا سره محبت وی نو دا هغه خبره تاسو کوخلوه د نبی علیہ السلام د دا محبت داوی کوي او سنت طریقې په هغه عمل پر خلیلي دي تینځه ودان حب الجنه ولم تعملوا لها تاسو دا وکو وی جنت سره محبت ولم تعملوا لها تاسو جنت دا بار عمل نکوي اسو بقلل اجيئي تحقیقت جنت سر محبت و تاسو بار العمل کولي اوما وجه ودعيتم خوف الناري ولم تنتهو عنی الزنوب تاسو دعوة د دا يره دورنا دا جهنم دا يره دلونا خوب دا گناهونونا منكي گينا اتم وجه ودعيتم أن الموت حق ولم تستعدوا له تاسو دعاو کوي ان الموت حق چې مرګ لريشتیا له تاسو د مرګ لپاره تیارې نه کوي اته مواجه وش تلتم غيركم وترکتم ايوب انفسكم تاسو مشغول شي وي د نور خلقو په ايوب خلې ګنا تاسو هیرګړې دي پریخلم دي بلکې لاګي ايبونه لاټوي او خپل ځان کې ايبونه نه ګوري شیخ القرآن رحمه الله وفرمایل دنیا کې آسانکار په بل باندې اعتراض کول او بل کې ایبراهيم استل دي او کار خپل ځان کې څه غلطي را وستل او ایبراهيم استل او دا غي اصلاح کول دي بلکې ايبونه لاټول دا خواسان آسان دي او خپل ځان کمی کمې محسوس کول دا مشكله خبره نتا <متاز> او خلک یعبون بڅلګی عايشیوی او خپل یبون تاسو هېر کړی دي نه هم وطاکلون رزق الله ولا تذکرونه تاسو د الله رزق خوړی خو د الله ذکر دارنګ ولا تشکرونه د الله شکر نادا کوي پکا زیږی رزق هم د الله او کړو شکر ادا کوي اولسم وجا وتلفینو نا موضعکم ولا تعتبرونه تاسو سو مریده فانکوی مریخه خوی تا تبرونا تا سو عبرت ده هاغین ناخلی جو قسم ده فنک بقار احساس قزین کی دارایشی اذا حملته الى القبر جنازتا فعلم بعد كنها محمول دیگه ل تا ده بل جنازه چتکان پوشی جلق قس زما جنازه بم سو کوچتکی مریخه ده فانکوی لیکن عبرت ده هاغین ناخلی مدعلث سو جه پتا سو کراغلی دی دی وجنسا سو جوان قبلی دې بل د لړماوي او جیبو دا وته د دای ان شي ته د مهزووب دی زې قبلوم دعا د دعا کوونکی وکازما وخښي نو به قبلوم او د دې معنی تایب صورت عنام 41 دسمبره سترازی چې ان شاء الله تاسوالله نه دعا غواړي الله به قبلې ان شاء الله کدا الله وخښو نو بیا به الله قبول کړي دریمه وجه روایت د حسین خضری رضی الله تعالی عنہ کې دا غریض نه دا معلومیږي انسان دعا وکي خو په دنیا کې دعا قبول نشي نو الله رب العزت اخرت کې دا به بدلی ورکي روایت د حسین خضری رضی الله تعالی عنہ تفسیر مذهری ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کړي چې و بندې دعا وکي نو یا خدا باندې چې کوم سیز غوښتل وي نو هغه دعا الله رب العزت مقتسيز د دو تا ورکی دیم کله الله رب العزت انسان ته هغه سيز ورنکي د دې انسان ته کې فائدې نو د دې په بدله کې د انسان الله رب العزت یو مصیبت تکلیف پریشانی لري کې انسان کو خپل خو بدو بدونه نه کوي ماشوم دی چاړه یې اویزیدم وکړم ورته نه چاړه خلی دی جاړې نور ورته بل څه وکي نور خور سره زیاتې نه کیجلا چاړه ورته نه ورکی موروي کې چاړه ورته ورکم دا به پزام وکي یا اور یا بل څه راوخلی د قص انسانانو یوسیز غاړې خور پسې جاړې خ غاړې والله رب العزت ورته نه ورکی ځکه د انسان ته کې نوی دریم که دنیا کې نو داغه په بدله الله رب العزت نیوبل مصیبات او تکلیف پریشانی تل لري کې د دې په بدله کې بل څه ورته ورکي درېم نبی علیه السلام فرمایل قدم بي نو قیامت به راز چنسنان او کې مې دعاګانې نکړې وي نو په الله رب العزت د دې اجر او ثواب به ورکي چې کومې دعاګانې نیمې قبوله شي وي نو حق کې وا بیا انسان ارمانو کې چه زمان دی دنیا کی یو دعا هم نوی قبول شوی چنن ما تو دی عجر ثواب ملاوی دی دو مر زیاد با اللہ رب برزد عجر ثواب بدلی دا آغی ورکی سلورم بجب آزو رما دا ذکر که چه دعا دا پارا زیونا سد و آگانی اغب انشاللہ وقال رب و کمدونی لانی ذکر کو دعا دا پارا آداب سیشی دی دعا گانی کم دی که خکب لیگی کم طریقی سر دعاو او اوقات دعا کم دی چه دعا پا آغا تینکی خق قبلی گینا آغا تفسین شا اللہ عزیزی کرکو نوجیبو دعوتت دعا ای اذا دعانی قبلوما ز آواز دعواز کبون کی دعا دعا کبون کی کل چلی دعاو کی غفتو کی زمانا فل یست جیبو لی کار دی چه قبولتیاؤ کی زمان دعا کم وَلْ يُؤْمِنُو بِي او ایمان درودی پا ما بانده لعلهم یرشدون دیده پاراج دی کامیابشی لعلهم یرشدون تفسیر و غلمانی مام الوسره ملا ارشاد ذکر فیحه آغو اے یاحت دونا لمصالح دینهم و دنیاهم دیده پاراج دی او رسی آغو مسلحتونا دینو دی دنیا کمکارون دیده آغی انجام و خیرتو مده دین په بارکه وم الله نو سوال کې جلاده صحیفه روان کا مده دنیا کار کې الله رب عزت نو سوال کې ایجادات سر تورسي او ايلاکوم ليله تصيام الرفث الى اصل مكي اسلام باقي کې کورwale رمضان پمیاش کې ها بالکل منو نو بیا روز بعض روایت که رازی لگه تصویر ابن کسیر ذکر د عمر رضی اللہ تعالیٰ نمکره نو کلا اکثر علماء چې چه کلا دا روجوه ما تکا نو ده دین روز کوروالی اجازت باو خسنگ چه روجوه کلا وی چه انسان خوراکو که ما خام ترسو پوری بده او دشوه نو نو ترهاد پورده با خوراک شو که یو دل به ودې کوم اقامنه ماخوتن نه بیا ظاهر پښمنې پکینو کبا بیا ودې د نیمې شويم را پاسې بیا بیا ودې خوراک نشو کولی بیا به راځي شروع شو دغه ځینې کوروای د پر د لږون دي وختو او نور زیات وخت نو اکثر علماو کوي نه عمر رضی الله تعالی عنهم هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام تراغي کېر خو دوڅه کارو شي نبی علیہ السلام وتر او عمر زما خود تمن نو چتو لغصی کر کے عمر رضی اللہ و تما فرمید اللہ پیغمبر زتی کوڑ تلاڑم زما قضا او ودوا نماز کو رالو وین نماز اویل چیزو دومه ما وتر چتا سبانی جوڑی جو وسو شو ما هغه بلا خبر ونه کہ ما تا پتہ نو جیروس واماته حقیقت معلوم شو واقعی هغه ودیشی واں دې وجینا زوستوبو با سم فکل کار باندې احتماله الله رب رضات نازل کې جلال رب رضات دا دا د دې حلال والی کړی بعض لما وی بالکل روجه کې کور والی د هغه د پارمنو خو بیا روسه یا تر هغه د هغه اجازه تور کرشن او حللکم لیلۃ حلال کریشې و د پارس بعد الوجي کی عرفتون زکات عرفتا د سیرورتو ذکر کړي کنایتن ان الجماع لان الله کریم یتنی عرفت دا کنایده د پوروای نه جما کوون نه او الله رب العزت عزت من ذات دی نو الله رب العزت کنی لفظ ذکر کو دا د لفظ ذکر کو چا بس انسان فقریب باندې پو هیڅ کنایتو کی خبرو کا صراحتن دا غی ذکر بیعرفت دا په دوه قسم دی رفعت قولی رفعت فعلی یو د قروالیو د خبری په ول دی دیم عملان د تو ول دی مدوانا تا لپاره حلال شویلانه سایه کوم زنانمو تاسو سره هن لباسلکم وانتم لباسلھن هن لباسلکم دا زنانہ جمی د پارا ساسو وانتم لباسلھن او تاسو جامع دی د پارا د وَنَلباسَ لَكُمْ یَقولُ دَکل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر و ذکر کړی دی لباس معنی عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمای وناسَ کَنُ للَکُم وَأَنتُم سَکَنُ لَهُنَّ دا زنانه د سبب د سکون او د آرام دی او اې زنانه او د خوندان نسانو د سبب د سکون او د آرام دی توبان عبد الله بن عباس رضی الله و تن فرمای چې زنانه د پاره خاوند سبب د سکون وی وادانه مخصکی د زنانه ذهن هغه پریشان وي داړنګ د دا نارینه ذهن چې دی هغه د وادانه مخصکی توبان چې پریشاني اوندی پیوی داړینه وروستو سکون چې دی انسان ذهن ته ملوشي دیم وجہ تصیر مظهری ذکر کړی دا لباسل لكم هغه لباس او ته ځکه ویل دی د لباس پراد انسان پردر عاقلی وي نو په لې چې ځوانانه واضو کی نو اکثر خلک چې پاغي باندې سو غلط ګمان ډېر کم دي د کرنګي کم نارینه چې واضو کی په پاغه باندې خلک غلط ګمانونه ډېر کم دي څنګه چې لباس باندې د انسان پردر ازي د قصي واضو انسان پردر ازي نو دیوجن لباس ذکر شوی دي دریم وایا د تصویر م را ذکر کړی لباس ورطة فضي وجه ويلي كي سنغة جدا جامعي ده انسان سر نزده وي دقا سي ده دوان نزده كي دل وي قرآن شريف ورطة لباس ده وجه نميله ده علم الله أنكم كنتم تقتانون أنفسكم معلوم واء الله رب العزتان جيكيناً تازو وي خيانت كونكي دقبل وزانون سران فتاب عليكم فتاب عليكم انا خفف عليكم الله رب العزت اسان تیاراله غلی پتا سو باندې واف عنکوم معفی کړي تاسو تا کوم کتابونه څه شي وی وی آیا صحابی کرام رضی الله تعالی عنهم هاغین په دې کې وی یا نو شي وی نو بعضه نماز ذکر کړي له کس څنګه چې بعضه عمر رضی الله توم واقع ذکر کړي ده چې صحابی کرام رضی الله توم انسانانو خامہ قد انسان نه ګناه کې کوم اورو انبیای علی السلام هاغې ګناه نه بالکل صفا دا وړو او وټو ګناهونه مسجد النبوت ورسته نه او صحابي کرام رضی الله و تعم حقین او گناه کیدا په الله رب عزوجه تمافي کړي موخور دی الله رب عزوجه معافي کړي دی عطا انکم دلته هم ذکر دی دیم قول تفسیر قرطبي ذکر کړي دی وایي صحیح خبر دادا چې صحابي کرام رضی الله و تعم نو زکار نو شوي الله رب العزت ته معلومه واه کدا حکم ډیر زمانی د پاره شي نو شید چی دینا داکار اوشی نو آغاوی غرس نفسر دا چرتی ندر سید سید سنفسر معلوم شوی دی صحابه کرام رضی اللہ و تمنا داکار چرتی شوی دی والله تا معلوم واکر دیر وقت داوکو میسار شی دینا بوشی والله دااغینا مخی مخی معافی رولی گلن انا پس اصباش روحن یوزیکی گی دیزنان و سران و بتغو او اولتوی ما کتب اللہ لکوم حغه سکه مقرړ کړی د الله تعالی د پاراستاسو ما كتب الله لكم المراد تفسير قرطبي ګن اقوال ذکر کړی دي او ورق ولاده وب تغل ولاده مراد دې نه اولاد دی او د واده اصل مقصد هغه اولاد ذاتي دل دي چې دنیا کې اولاد انسانان هغه ذات شي عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کوي ما كتب الله لكم یعنی وقت غل ولدا انته بتاص اولاد چې الله تعالی ته صدر کوي دارنګ مجاهد رحمه الله ذکر کوي مراد دین اولاد دی وادو کوي کوروالو کوي د دې لپاره چې الله تعالی ته کومل اولاد در کی. دارن حسن بن رحمه الله زهاق رحمه الله نور اکثر علماء قول مدق کوي وكل وشربو حتى يتبين لكم الخيت الأبيض من الخيت الأسود وكل واخري قراكوي وشربو ساكوي حتى ترده پوري يتبين لكم الخيت الأبيض جسرغن ده شيخكاري شتاستاكر خسبنا من الخيت الأسود ده غكر خيده غطار طورنا من الفجر ده سبانا تكثير منه كثير ده غن صحابه اكلم رضي الله وطم حال ذكر كده مخک جو راغله نوهاغ داوه وكللو ووشبه حتى يتبيّنا لاجم الخيت الأبيزو من الخط الأسوددي دا من الفجر ور سر نوور راغلي تاسو دی پورخوررا مطلب دا جويده چې تاسو او طور تار په مک فر کوليشي باكررا الله تم داسيو تاغبه بالاق لاندي ظان سرهوي چې طالونه بيخللو. ودقتی سپین او تار تو دا دا و چوکته چرمون ده د دې کله فرق نشو کوله تیار ده خو راک به کوله او چې ګلو دې کی فرق کولې شو دېس معمولی فرق ورته ښه بس خوراک سوراخ نه کې دا ذاتیم تیر شي نبی عليه السلام ته یو صحابي دا خبر وکړ نبی عليه السلام ډیرو کان دل وې سلام صبح ډیرو صبح دي چې ته زمري انتظار کوي چې تارونه کې فرق ولې شي څکا تیارو تر ناوخته پوری وي هم چې سړې زمري ټیم پور انتظار کینو ډیر ناوخته شي نو بیا نوبیا وحراغلا من الفجر او ټول وړه وحي باز لماوی دادہ چې طرف دایو ل فجرغه چې د سبا د کم تور تار او سپین تار کله چې سحر وی وسوی صادق او وسوی کاذب په طرف باندې مشرق طرفه اول مخ چې د تور تیاروونتی وی داغین روسی دی رڼا شي رڼا چیرای شي نو دې ته وسوی کاذب ویل کی د ورځې سبا اکثر د اذان نه خم مخ کې چې داس دی. من دا څرناو د ښکارې څړې ويږي نه سهار دی بیا دا غین روسي ګاره راشي موسوی صادق آتا یتا بیننا لكم الخيط الأبيض چې ښکارې چې کرخ سپینه من الخيط الأسود د کرخ تورینه من الفجر د صبح دینه غتیا راکی بیا راشي او دین روسي سپین رڼا ښکارې نو هغه ټیم پورې تاسو فراک دی مراد الفجر چې صبح را ښکارې شي سماتیمو سیاما الال لیلی بیا پورکی روجا الال لیلی ترشبی پوری ان تر ماخام پوری ابتدا ماخام لکی که نو ذکر الال لیلی اوکا تر ماخام پوری انو روجون اسے روجا اکثر علمو پنیز بانده صحابه کرام رضی اللہ و طلعه نمددی پنیز سنگه چه ماخام داخل شو نو سر روجا ماتول بیا پکاري باز خلی کوی نو آغی شک و علا خلی شکی نخیر بلا زانوشی بلا زانوشی رضی شکی نوینه خیر د لګروسه وروږماته ک مورګه بل ځانو شي بل ځانو شي او بعض موزینینوم داسوی کېخه نه وخت کې ابوبکر رضی الله تعالی ونم ابن کثیر د غن صاحب کرام رضی الله توم تابعین مومن ذکر کړي الله تعالی ونم الله تعالی ونم علی الله تعالی ونم عبد الله الله تعالی ونم عبد الله ابن عمر الله توم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ داسو غن صاحب کرام رضی اللہ تہم دی, دی و خلقتم ددی تر قین زیاد کولیو د څنګه ماقام داخل شه زر اوجا ور پسې ماتوي او د شاګانو مسجدی چاغي ماقام روزه نه وخت ماتي هغه روزه نسیوم ډیره وختې سحر او روزه ماتي هم نه وخته ثواب پدی کې زیاد دی چې سړی روزه نسی نو اذان مخ کې چې دلت مخ کې چې روزه دی اونې سي مخ کې نفل هرڅې دی او دا غږین رسول دومره وخت مخکې ډیر وځو نه سي دا غږین رسول دی اوس چې اډانو کې اخلاقنګاله کې زبدان برابر کې اذان د رسلور 10 منټه 15 منټه مخکې چې زبدان فارغ کړی وي دومره او جرګه ماته څنګه چې اذان اوښي ورپسې چې زرو جماعت کې دا افضل او بهتر دی او کوم چې ډیر وخت روجی نیول لکه څنګه چې شاګان کې زمونږ اذان تقریبا د عقی لس 15 لس منټه اذان د سحر او د مازیګر مخام ما ازان د غیلس پینجلس منټا بیا روسو بيزمونه دا وی شګانو مسله ده چې ډېر زهات وقتی روجي نه او بل څلګ بي دا غیفوږون ګډېر شکی غوټ ګنټي یونیو ګنټا غی مخکي روجو سار کینی ولي او جرو سماته یم ولز دونس منټا ورته انتظار کوي چې ټول اذانونه پوري شي دا غین روسو کې د اخري اذان تک پوري به صفته لګېږي چې وقتی اذان کړي نا روجا نیول هغه نا وخته اذان نه لګون د او ما داول چې څنګه اذان وشي زر ما ته افضل او بهتر دی او دا صحابي کرام رضی الله تعالیهم همتي او خلکو تم دغه خبر ډیر زیاته کول دا افضل دی په او ځن تابین ابو ویل رحم الله او طوار رحم الله حسن رحم الله لوی لوی تابین تبه تابین هغه به دا خبر ډیر وکول ولا تباشروهن نا وانتم عاکفون فی المساجد ولا او مېو ذکی د زنانو سره وانتم عاکفون فی المساجد چې یی تاسو اعتکاف کوون کی په المساجد په جماعتونو کې د اخیر مساجد اخیر اعتفا کې د جماعتو بغیر هم اعتکاف کیږي چې کوم انسان یې کوي او اکثره چې دغه اعتکاف هغه په جماعت کې لکه څنګه چې نبی علیه دا دری قسم واجب دی دریم اعتکاف او دریم اې تکاف دی واجب اعتکاف هغه دی کله چې انسان نظر منښت او منيله دی دی ویره کځما د پلانې کار خوشو مزوب اعتکاف کومه بس په دې واجب شه کدی اوس دا اعتکاف اونې کی دې په دې باندې ګونګاری سنت اعتکاف دی سنت اعتقاف سنت معقدان در رمضان شریف آخرنو لسو شبو کی ریا سوالین که دیز پر شویو نبی علیه الصلاة والسلام یوزل طول رمضان شریف حاغی اعتقاف کردیو اولیس شفیم اعتقافو که اصل اعتقاف لوی مقصد چه دی نور و مقاصدون علاوه مقصد چه لیلت القدر در حاغی عبادت انسان تنصیب شی نبی علیہ السلام اوله عشرہ لسر از اعتکاف کو قلیلۃ القدر هغه نبی علیہ الصلات والسلامونی ویده د هغه نوستو بیا نبی علیہ السلام دویم عشرہ لسر از بیان نبی علیہ السلام اعتکاف کو بیاوم لیۃ القدرونی لیده دریم عشرہ کې نبی علیہ السلام اعتکاف کو او لیۃ القدرونی لیده او لیۃ القدر, القدر آخري تا خوشبو آخري عشرہ کې تا خوشبو کې راځي دا هغه بیان ان شاء الله به یو سوره شي وداری اتکا سننت مؤکدا چې نبی علیه السلام هغه وخت دا اتکا ویژه په اهتمام سره وکولود دا اخیره نه لسرزی لشفه درمزان شری چې کوم دی په هغه کې کې او د دې ګڼ فزلی تقریبا حدیثه ذات رازي نبی علیه السلام فرمای دی یو رضی اعتکاف سره الله رب العزت د ری خندک چرې انسان د جهنم د اور نه لری کی او یو خندق فاصله تقریبا نبی رسول الله پرملی اسمان از میکه په مسافه د 300 مسافت دي زمرا الله رب العزت اگر او ثواب دي وي ورز پیتکاف انسان ته ورت دا, سن دا سنت دا سنت دي سنت مؤکدا علل کفایه دته ویلی کی سنت مؤکدا کفایه علل کفایا څنګه چې فذه کفایده دی جنازې منځ یو کلی لكنه څوکسان ته کی شریک شل د ټولو غاړه خلاص ده که څوک طول پا دی باندی گوننگار دی. دقا سی یو قیلی علاکه محلکی یو سڑه اعتقاف تا کین آستلو دادی طول و غاڑا پا حاگی او که یو تنم کین ناستو نو بیا دار طول پا دی باندی گوننگار دی. درین مصدحب اعتقاف او د سنت محقق دا اعتقاف دادی اردی چی دی لس اردی دی. او کوم چې واجب دي د واجب چې انسان څومره نیت کړی وي کله یو ورځ یې اتکاب نیت کړی د ورته نظر هغه به دي پوره شي درېم نه مستحب اعتکاف مستحب اعتکاف دادین د لا پاره د ورځې سونيشتې ده یو سکند اعتکاف نسی کیږي سره یوه ما ترانه نوځي د اعتکاف په نیت باندې راشي او بیا د یوه ځي مودا چې څومره ټیم پوري سره کوي د ورته د ورته یو منټ د پاره ده ده پارا وقت معاین نشته دهیم مصطحب اعتقاف ده پارا به اعتقاف ده پارا مکان بتم بی نو مکان طور نا بہترین زی حوچ دین یو خوچ دین دا سی جامعه مسجد چکم دیکی پینزه وقت موسکی گی او د حقی امام متعین بی یو امامی بی او پینز وقتا پا کم جماعت کی موس کی نو پا هر یو جماعت کی اعتقاف کی بیا طولو نا افضل جدی مسجد حرام بیت الله شریف کی سړی اعتقاف لیکن طولو نا افضل داد دی دی دویم ورپسیم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم درین نمبر مسجد اقصان بیت المقدس دیاور پسې د هر علاقې کم جامع مسجد دي وي څومره جمعات چې خلک راکې زیات مس کې حاګه افضل دي او ورپسې ور بیا د محلي د کوم جمعات دې دا ورپسې افضل دي بیا ورپسې چې کم جمعات کې د جمعې مزن کېږي نو هغه دې ورپسې اته زنانه چې ده په کور کې هم کولی شي کوم د عبادت یو خاص ځای وی جدا ځای وی نو کور پول کې هم کولی شي زنانه چې دي سړین چې دي مستحب چې کوم دي سنت مؤکده کوم د قده چې رمضان شریف بل څو شروع کیږي اوس مثال په زنانه دي نو کله اعتکاف تکینی درس نه قزا کیږي نو اعتکاف او سنت دی, دی, چلی اللہ دی بور کی. او قرانی شریف زکول په زان ځان خو اقوال دا فرض دي نو کله به زنانہ د اسوی ته مکمل د هر څه اولوی کارته نه پراتی شي او اعتکاف ورته کی نو کيمي زنانہ اعتکاف چې دی الله را پرځید د دې زړه کېشته دی الله بده دی او کله چې درس ختم شي دور ختم شي نو بیا هم کې نصی شي یو ورځي دوره دی وی درزه مستحب اعتکاف په او که زیات شو کېم روزه کوي نو چې دوره ختم کړي دوه ورځې کې اعتکاف کوي دی یو وی ورځ اعتکاف کوي د نیو مې غټې اعتکاف کوي او مصطحب اعتکاف په هر وخت کیو کې هغه د وطن څخه بیاو کې پدې کې مخصده د اعتکاف کوم دی خاصدي کې اعتکاف په سی شی باندې نو بغیر د عذر نه د جمعات نه اوزي پرې باندې اعتکاف خاصدي ول زنانه چې د یا نفاس د بیماری راشي په دې سره اعتکاف فاسدي او دریم خذ او قاونت وي هغه ازدواجي تعلق قائم کی په دې سره اعتکاف فاسدي کم ضرورت نه دی چې اعتکاف په حالت کې انسان هغه بکي دا مسجد، مسجدنا کمو کارونو دا پار یو انسان د جماعت نوتیشی نیو تا ویلکی که اعزار طبعیه هاگه او ضرورنا چه هاگه دا انسان پا طبعیت لکه تاکسنگا انسان تو دسماتی ورتل دا سیزونا و دا خطبعان انسان تا ورزین دی با یو رضان کانٹرول که دور دا خودس خونشی کیده ودې د مسجد د بارا کدنې تنظیم نو بهر نېږي ودې بهر هم ولولې شي سمرا باندې آبادی کې دنه نشي کړې د بهر هم ولولې شي د وین اعذاری شریعت په لحاظ سره هغه غذر یو انسان د دا جمعات کې اعتکاف کنه سي چې په هغه کې د جمی مذل نو دې بل جامې مسجد تراتلې شي چې هغه دې کې د جمی مذل کېږي بیا دې اعداد دے اعتقاد سی نو اعداد دے دا اعتقاد داري چې انسان د بیفایدو خبره نه ځان وساتي دا څلګاسی وي دا کوم چې به علم شيخانی او زنانو چې کوم به علم شيخانی وي نو هغه چې دا قبر کول د ام اعتقاد کې کی نه کیه حاله اعتقاد کې چې بیفایدو خبره عام په ځان او اعتقاد کې سړي خصوصا د دې خیال وساتي خدا دې چې دا خبر نه کول هاغم ثواب غنی ته چا ور سرکاريو په اشاره بیا خبری کوي نو ګونګي خو اسلام کې نشته دی د دې خو من راغلی ده نو بیفایدو خبر نمازان ساده خو د ضرورت خبر انسان کولی شي بل ذات وقت به سکی نو ذات وقت چې دی دې کې علما ذکر همه مهمه خبره به تر خبره ده سوه قد انسان تلاوت کی سوه قد ورسره تزویحات کی دارن تعالیم و تعلم چاته خودنا چاد ازدکول دا دار پکی بہتر دی درس و تدریز دیم پکی که ورسران تزویح دیم پکی که ذکر دی پکی که نوافل دی پکی که دعاگانی دی پکی که تلاوت، تلاوتون دی پکی که مختلف قسم عبادت که صرف یو عبادت نه نمخد که چې سره د تلاوت شروع کیږي ورسره کار دی پکې نه کوي چې نه کوم نه کوي یا صرف چې نه پرلکی او تلاوت وغيرها پکې نه کوي دین په شمیره چې دومره زره نه فلمي پکې وکه یا دی وي چې دومره ختمونه مي وکه نه مختلف قسم اعمال پکې کوي دعاګانې دم کوي تلاوت دم کوي تصفيحات دم کوي خودنه زکونه بحث له کوي اعتقاد کیږي درس معنی کوي نه اعتقاد کې تعالم او تعلیم دا به کار دي هر ټیم کې تعلیم او تعلم ځکه نبی علی السلام فرمایو انما بعث معلم مدرس اعتکاف په ټیم کې سره درس په کلی شي او درس از د کولم هر یو درس ته کې شاملې نو اې ولاۃ باشرونه او مې او ځکه یې د زنانو سره او انتما معا کې كون په المصاجد چې تاسو اعتکاف كون کې پات کې دن کې حدود الله دا حدود الله دي فلا تقربوها پسمنی ذکر کیږي تا فلا تقربوا قرتبی معنی کی فلا تخالفوها تاسو د خلاف مخ کوي زکه عام طور باندې مکه مونږ ذکر کړو د عربی معقوله د الانسان حریص فی ما, حری ما منعاء انسان په هغه څه کې ډیر هریص کی کوم نه چره منکول شي عام تور باندې او زیبې چاغه سکو دی ته مزه وسړی ورګو نزیلا شومږي کی سدی کني ځلار چې سني وی ورغلګ وربره شمه چې دې کې د نړۍ سدي د خلکو یمزه چې ګره برمو ورغل ور کوشې مې دې په دنیا سې کې یو علاقہ ده او قران وی چې نې ځې انسان بیا کوشش ورګ دنینم ورشه او قران وی فلا تقربوا د سره دې تنځې کېږي ما یو کتاب یو لټفلیکلې شیوا یو ځایه پلار باندې روانو یو سنجو ده باری لیکلې شو کچا عم کته ورنځې شو نو بیا م خفای او کچا دې سر لرې نه ک ورنځینې شو ورکیونه قتل بیا م خفای خلک په تیرې دل هرچا به قتل وی کوم د ستی زو زمو ذکرښتیا ده شپاتې شه ک دې ک سه شه دي دنه نو ګورلو ورنځې شو او کوی ورنځې شو نو بیا م خفای نو یو په دغه سې تیر شه وی پرې دانونی زګې دل بس دا افغان په ځړ هم دغه سې دریم راغي و بیمار دارا شله نورم دغه زفير شتقور ندي شي ديكي سيبي صندوقي چې کلاو کوه که خامار پروته څنګه د کلاو کوه پیتندي باندې متکه ورته ورک وکړ وقلق ورته دا لګي ندي کېدل کې دا خفګان مې برداشت کړی وین ور ندي کېدی باندې نه زیات خفګان برداشت کړ په فلا تقربو قرآني مو ور ندي کېګه زهیر صاحب ځکه به شکوبه په فاطشي وګورنځي شي ته بلدي خلاف وکي چې خلاف دې بیا به زیات خفای قرآن شریف دی وجنه چی دیو گناه نمانه که اینو قرآنو در سر ورنزده که گما رو سورایشی سوری بنیسیل که اللہ فرمی چون تی سو بتی سیاد ولا تقربو الزنا ولا تقربو مار الیتیم دی یتیم ما در سر ورنزده نشه قرآن قصه ورنزده که گما زنات کول قصه زنات نزده که گما کم اسباب چی دی هغم مستمالوا که ورنزده شوی هغکار با در نوشی او بیا با خف کذالک یو بیجن اللہ آیاته لناسی دغس بیانی اللہ تعالی د ایتنا دفع دخلکو لعلهم یتقون لیده پارا چیدی پر ازگارشی ولا تاکلو اموالکم بینکم دا سالورم قانون دے دا, دا ملک اصلاح دا پارا یعنی الارتشار من دا درشوتنا ولا یا مال حرامنا ولا تاکلو اموالکم او مخری مال نتزاسو بینکم فمینتزاسو کے بل باطلی پا غلطی تریخی سرا و تدولو بها او راندکوی تازی لرا الالحکام حاکمانو تا لتاکولو دی دا پارا چوغی تازو فریقا یا وڈالا من اموالنا سیدا مالونو د خلقنا بالعثمی په گناح سره و انتم تعلمون و حال دا چه تازو کوئی گئی بل باطلی راندی روح المانی امام لسر ملا زکر چې بل باطله په غلطه طریقې سره کل حرامې کسرقه او غصب او ټول مال چې د یازم بیاخزیه الشرع مراد دېنا لکغلا ده غصب دې چانه په زور باندې اغستل دغه غلطه طریقه ده اغلاق ول دغه غلطه طریقه ده بیا وي او ټول مالم یازم هر هغه مال شریعت ته اجازه نتورکی بځا حرام کی راضی ده په باطل کی راضی د دینه ځان ساتي یسلو نکان الاهل لا داو صدور دا کی مؤمنات تنویر علامات سبقان یسلو نکان الاهل لا کی استانا ان الاهل په بار د میاش کی قل هی مواتی تلنا دا وختونه دی د پاره خلق او د پاره حج یسلو نکان الاهل د پوسکی ستانه په اړه د میاش کی د میعش میاش کی ولی او وړي کی ولی دا چل دی الله رب رضه د هغه جواب وکود د دې فائدې ذکر کی دا درته کوي چې ربي کینزه کی راځي چې ولی او کمی ولی خداوغه ور په دې کې فائدته شیدا یو عربي او عالم تراغلی ورته وی داخله چیز وګمه وړشي نو دینه بیا شی جوړ شي چې دا بیا اختیاري نه ما عالم ول کو عزت اول جواب ورکوم دا خو باندې چي دي په سکووي غينا ویته ته په تنه دا بریخنا د دی جوړي کی کنه دا څوک مهي جوړي او ختمي کی ختمي ارمان کی خوري او چې کله باران به سکينه برېخنه چي دی او د برېخناګان ناري نري خدام دې څوک مهي نه جوړي او دا به ارمان کی خوري دي په دا ذکر دی په دې سوچ کې مزه چې دا ولي بیٹی کې ولي کوي کی فائدو ته دا تاسو کې دی کې فائده څه الفیدی پدې کې زیات دي یو پیدا اول یا مواقیت لناسه او, او یا نبی عليه السلام هي مواقیت دا وختونه دي لناس دي د پاره خلقو ول پار حج د پاره د حج یو ځاپن مې چې نیټه خلیوی نو کرے چې نیټه خلیوی نو سبوږمې که شي کزاطا نو شایروي زمې شمیر درزو خیمات انسان تشمیر خي ار څو چې اکثر خلک سبوږمې مې پدی باندې یره یو میاځه پارما تا د پېټې قرضار کی مېر چې بل میا شروع کی جماعت به راکی دومیا چې شروع کی جماعت به راکی زم د حق دې هغه میاځه هغه په دې سره معلومی جنوري او فروری د غداج مې شنو معلومی اسلام زیاد کارونه هغه د صومې سره متعلق دی رمضان روزه هغه د صومې سره متعلق ده غټ اختر او ورکوټ اختر د صومې سره تړلې دي حج دې هغه د سره تړلې دي ولیس البر بان تعل بیوتا من زهورها وایسل بیر او ندی کی بی انتع تل بیوتا دا چرات نو کی تاسو کورون تامن زهورها دا شاده طرفا والا کن لیکن حقیقت کی نیکی دا دامن التقہ چاچ تقوی اختیار کا فرض غاری اختیار کا واتل بیوتا من ابوابها راتل کوی کورون تامن ابوابها دا مخیا طرفنا یعنی پقبلو تفسير ابن جرير ذكر قني دي اصل وجد ان ناس من العرب كان اذا حجو ان من العرب عرب كي خلقو سقبليوي كان إذا حجو لم يدخلوا بيوتهم من ابوابها علي وجكال حاجوك لو قرتوا دقفري دروازي درطرف نابال نورننا وتل بلكي كچي ديوال بيو نو هغه دي کداکان او څنګه دیواله نو بیا د فاصله په واورېدل ودي وینا او واجب به د ذکر کولا مونږه کله حته فارغ تلل نو مونږه د ګناہوںو نه ګنده خلکو په دې دروازو با مونږه گنده وتی او اوس چې راغل نو مونږه د ګناہوںو صفای شو دی وینا مون په دې دروازو نه زه په دیواله راوړېدل په بل طریقه باندې شیخ القران رحم الله فرمایل اوسم اندارستم په پختنونو کېشتن خو سره د هغه شکل بدل شي وي دکه کيروسونه وقت سره بدلي کی را بدليږي اوسن چې څوک د هغې ناراضي نو هغه ته یو جوړه دروازه جوړه کړیږي دا که دروازه باندې ناراضي اگر چې کچا یو څو لخت د کجرو درې سلو پټیو پټې بيواچی په دې په دروازه باندې را نه نوځي نه د دې دروازې نه لګه مخکې ورته بلې دروازه جوړه کی نو هغه راځم دې خو سره شکل بدل را بدل شي واتو البيوتا من ابوابها رأس للكوي قورونتا من ابوابها دمخنا يعني دروازونا واتقوا الله لعلكم تفلحون او يريغي ذا الله نادي ذا فاراجتا سكام يبشي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم او جنكوي بلاراد الله كي حالكسان وصرا يقاتلونكم كي جنكيتا وصرا دا دعوان ذريميذ ذريمي سے القتال في سبيل الله تعالى نداو ذاو ذکر کې ولا تعذوا او زيات مكوي زياتنا مراد څه دي نو ابن جرير تفسير ابن جرير دامره بن عبد العزيز رحمه الله قول ذکر کړی دی لا تقاتلوا من لا يقاتلكم جنگ مکواد ها اچا ترا سوچ تاسو چې تاسو را جن نکی یعنی ان النساء والصبيان والرهبان یو زنانې <سؤال> چې تاسو سره <سؤال> جنگ نکئ نو هغه سره جنگ وکوا <سؤال> کته زنانو سره جنگ کېمو دا <سؤال> زیاتې وي د وی ماښوماندی چې تاسو جنگ نکئ نو جنور سره مکوا درې چاغه د دې علماء د دې هغه مولیان پیران مشرانو چې جنگ نکئ بل جنگ وکوا بلکې سو چې تاسو سره جنگ کېمو دا هغه سره جنگ وکا دا زیاتې وي چې تاسو سره جنگ نکئ او توا سره جنگ کې ان الله لا يحب المرتدين يقينا ان الله رب محبت نكيد ذاتي كو ان کو سرا وقتلوهم حيث تقبتمهم قتل كيديلرا اويد ني ديلرا كمزي كي دي دي كم دي بيام مي ديلرا عند اربيك اثرن واخرجوه من حيث اخرجوكم لرا دهغ زين چويستي ديتا من القتل او فتنه شرک دا ډیر سخت دی د قتل نه فتنه عبد الله بن عباس رضی الله تعالی او تمامانه گی چې مراته نه شرک دی دا شرک دا د قتل نه ډیر سخت دی داره را مجاهد ریم الله قتل درې مولا اکثر وې زین کې سوالدار دا داخلق وجل دا قصخه کار نه دی الله پیدا کتي وجل جواب وشو دی تنه ګوره ته قتل ته ګوره دی شرک نه ګوره چې دی شرک دی دته سنوي چې تمره لوی جوړمته والفتنة اشد من القتل شرك داڑیر سقدے دا قتلنا قتل نہ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام او جنگ مکویدی سراپ مسجد حرام کی یعنی فقوا المسجد حرام کی حتى يقاتلوكم فيه دردی پوری جی جنگو کی تا اوپر دی کی بین قاتلوكم فاقتلهم کی جنگ کو تا سران پس قتل کی دی لرا کداریکا جزاء الکافرین دا سزاده د کاکرو ده فینین پس کجری د منشل فینین تا یو معنا تفسیر ابن جریر کې ذکر کړی ده فینین تا عن قتالکم کدی منشل تاسو سره د جنگ قبولونه غوړه معنا دا ده فینین عن الشرك والکفر کدی منشل د شرک او کفر نه بیا و تاسو سره جنگ هم نکي کدی ما کې ز ګناہوں نکړي خو تهوبې فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فبشكل الله رب العزت بخون کې مهربان ذات دي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم وجنكوي دي سره حتى تر دي پوری لا تكون فتنتون چې پاديني شي فتنتون فتنتون معنا ابن کثیر د جان صحابه الله و توم تابعینونه نقل کړی و وجنكوي او حدیث کی مراد نبی علیہ السلام فرمائے عمرت ان اقاتل الناس حتا یقولوا لا اله الا الله ما ته کوم شਵੇ در دردی پوری وځی جن کومه کہ خلق د لا اله الا الله وینتشي مراد لا شر ختم شي دې معنا بعضه نما کې فتنتون معنا زور د کفارو پاتنی شي دومره پوری جن وکي وکي چې فتنتون د کافرو د زور پاتنی شي د کافرو زور مات شي و اثر ولمان چده هاغا اول مانغ ورکی چده پر شرف پاتی نشید. او شرک هاغا ختمی گینا و دی وجن حدیث کرازی نبی علیه السلام فرمیلو الجهاد و معظو ان الائیو من قیاما. جهاد با تر قیامت پور جاری بی. بل حدیث کرازی نبی علیه السلام فرمیل دنیا باندی و دومره انصافدار بادشان نشی راق لیچده هاغی دو وجن بجهاد ختم شید. اونی او دومره ظالم بادشاہ راتچار اطلی شي چې دا هغه ده ظلم د واجبنه جهاد مڼي شي به انصاف والا بادشاہ انصاف جهاد نشي بندولي او د ظلم والا بادشاہ کې د ظلم د واجبنه جهاد نشي بندیده بلکی الجihad المازم الیوملقیامه تر قیامت پورې به دا جهاد جاری وي ويكون دین لله او شیدین خارز فضل الله فینن ان تاو پس کې جریدی منشل فلا عدوانا بس نشته يا يا ته الا على الظالمين مگر زدا به حق په ظالمانو باندې وی چې څوک جوړ کوي اشهر الحرامو الحرام اصل آیات مطلب کوم چې دتی جوارن قران مولانا غلام الله خان نے مولا ذکر کړی نبی عليه الصلاه والسلام کوم کال د هجرتو او نبی علیہ السلام قبولیدل او تفصیلي خوب سري فتحه کي راضي شو دشتو نو نبی علیہ السلام قبوليده چې مونږه بیت الله شریف ته ځو عمره ده او مونږ په امن باندې زو نبی علیہ السلام چې صحابه کرام رضی الله تعالیو بیان ک صحابه کرام رضی الله تعالیو تممد الله پیغمبر عزیز صاحب خو کو برشته وي راضيږي ځو عمره ده پاره کله چې عمره ده پاره تړ نو صلح او د واقعا مخ اترار لاله آخری صلح اوشوان او چه صلح کی دلا پا دی خبره چې تا صبح آئینده کال د عمری دا پار رازی او اس موقتا سنی پری کی. نو بیا بل کال چه صحابه اکرام رضی اللہ اطان فضلی که دا خیال راغلو کم منگا اس عمری دا زو. او دی منگا بیا پری نگ دی. نو بیا با منگا سکو میاش خوام دا اشورو لحرم دا نو بیا با منگا پا دی سر جواب جوابو شن اشهر الحرامو به شهر الحرام میاشت عزت تو مقابلات میاشت عزت کی بھی کدی خیال تازو خیال اسادی کدی عزت مندو میاشتو خیال نو سادی سازو صرفہ کی جنگ نو تازو امر کرے او کی مدام مطلب دی دات اشهر الحرامو به شهر الحرام. عزت میاشت دا لور میاشت یو محرم دویم رجب دریم دی قاعده او سلورم ذل حجان دریمیاشت په پارلا په سیدی ذل او محرم او رجب دا پکې ځان لراځي په دې کې اکثر علما په نزبانه خداوی اسمن سوق دي او ورخه بره داده روستو سوره توبه کې ذکر راځي ان عدده شهور عند الله عشر شهرا په کتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها اربعه الحرم من منها اربعه الحرم غزلور مشت دي عزت هغه دسلور مشت محرم رجب ذي قيده او ذل حججه او سورت توبه اخرين صورت دي په نزول کې اخرنۍ سورتونه کې دي كده. نمبر دي ودي وجنا ماغنيږي چې دا آخر کې مداو کوم نو وره قبر علماوي ده چې کله دي کې او جنگ شروع مکوه او کتا سره جنگ په کې شروع شه بیا ور سره جنگ کولی شي ما شهرر الحرامه ب شهرر الحرامي میاشت د د عزت ف مقابله د میاشت تو د عزتتي دي انقااغي خ س کاغانه سااتلو ج كللو متتااسجنوق اوولروماتخصساسه زتونونه هاغم د بدديدي کهستاسو بتي پ تاسوغي بي وقي فمنيا ت د عليم ف چا چې زیاتع او پ تاسو ف دو عليه په زیات اوقيده ما ت د فشان هغه چې دې زيادته کړې پتا وساندي واتقوا الله او ويريګي دا الله نه والم او په ان الله مع المتقين یقینا امداد الله د متقینو سره دی وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهالک ترغیب الانفاق دی جهاد دوی نو جهاد کې مال لګي مودیدا پارا مال خرج کوي نو خرج کوي په لار د کی ولا تنقوا بايديكم اموږ ورځوي په لاسونو خپلو خپل ځانونو لره اله تلوکا زید هلاکت تا خپل ځان په خپل لاسونو هلاکت زید روایت کراذی یو موقع باندې ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ یو جهاد شاملو غالبا د فلسطین یا بلکی د ملک جهاد هغه ټین کې پدې د کفارو ډېر لوی لوی جماعتونه پدوي کي وطن لا او دي کفارو په دي صفونو کې ورننه وته او ډير څه جګړي شروع کړو پدوي کي یو کس دي دي आवाज وته هلاکنه څه ووته خپل ځان هلاک په خپل او الله فرمي ولا تلقو بايديكم الى تهلكه ځان د هلاکت دې ته مغر ضروري ابو ايوب انصاري رضی الله تعالی په دي کې موجود هو هغه ورته وې وې دا آیات چې او د آیات په مطلب باندې مونږ ډېر خپوي وو واقعا داوا کله مونږ چې جهادونه وکړو نو باید خپل خپلونه کې دا شوکر هغه مړه ډېر مونږ جهادو کې راضي وو سمهنه مزدورین کول غاړي پیسې جمع کول غاړي کورم دې ځانم دې خرچي دي نو څو خلک که بس جهاد اوس اوز او اوس دا د جمع کول دا شروع والله دا آیات روغلا تل کووی دې کومه تاهلو کا ودا تاسو په خپل لاسونو مان ځان حلاکت ته ورزوي دی وې وجنه امام سره تخره اللهم شمس الدین سره تخره اللهم هغه ذکر کړی دی مقصود کې چې اصل ولات تل کو به ايدي کومه بجمع المال تاسو ځان په خپل لاسونو حلاکت تم ورزوي چې تاسو مالونه جمع کول شروع کړي دی وې وجا ته مسلمانې کې معاملې سره ملا ذکر کړی ولات تل کو به بی ترک الغزو والإنفاق. تاسو تازو پخپل لاسونو زان هلاکت ته مغورځوي بی ترک الغزو والانفاق تاسو جنگ کول پرې او مال خرج کول پرې دی نو چې جنگ نکوي نو تازو باندې وکافر راځي وکافر چې پتا پرستا هغه کچھ دی دي زرف دین نه پارزان قربانی او تاسو نو قربانه وای نو خپل زان پخپل هلاکت ته وګرځولو لکه حدیث کی جراذین مشکات شریف کې حدیث طالبین کې مشتان فرمایل چ ساز به صالح کله چې کفار په تاسو باندې دال ان انت داعل امم ویلا انت داعل امم دا چې امهتونه جماعتونه کفارو هغه با ساز په خلاف چې به یو بل ته دعوت ورکړي کما تداعل امم ویلا قص انت داعل امم دا چې امهتونه جماعتونه ټولې کفارو هغه با ساز په خلاف چې به یو بل ته دعوت ورکړي صحابي تاسو کې وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَ اللَّهُ پيغمبر ولې مونږه کميو چې کفار به زموږ په خلاف کې دغه زيوبلتا داوتونو ورکوې زموږ په خلاف کې برابر جمع کیږي نبي عليه الصلاة والسلام تر اوپر مې لكننكم غصاءٌ کا غطاء استے تاسو غوډومره زیاتی دمر زیاتی لکه د زګ پرانګي دین مطلب کا غصاء استے له محدثین وی تاسو د زګ پرانګي پادشي خدي زګ دی یو zekawi, Deopya ali ubum rahsiyat dinishtwe. Da sa saw hakikat bala kar zak parangi paati boshi badi aw sa hsiyat wo hakikat bamniwe. Sahabi de Nabi ali salam ne tafus kida Allah paigambar dab mung ke so waja razi je zamin izzat ba tumra kam shi la kala zak ba mung paati shu. Nabi alihi salatu was salam farmay da sa ke ba do qailo narashi. Yo hubb adunya wa karahiyatul maut. دويم بتا څ مرګ بد غني چې دنیا سره محبت شروع کئ دله لپاره بتا څ مان دولت کې لاګي شي وین چې مرګ بد غني نو تاسو به جهاد کریږي وکړه تاسو دنیا سره محبت شروع کئ مرګم بد غړن شروع کړه کفار به تاسو په خلاف راضي او تاسو به وېني او یو بل ته دعوتونه ورکړي لکه نن سبا حال د داناتو افاق چې کم دي همدغه اته په وس ملکونه مسلمانانو په خلاف سوال اعلان یوبل دعوته نو ورکوله مسلمان په ملک ورو تیریږي او د مسلمانانو د قتل او قتال د پارا د او د هغه د وشترو د مسلمان فزمه ک د کم قله کې د مسلمانانو څو دونه کوي د هغه د هغه جمعهتون مدرسې خرابوي همدې مسلمان فزمه ک د هغه چې د هغه خراک چې تکړه شوته زموږ مسلمان وروجنې د هغه وسله واخلر زموږ فزمه ک به تعالی وسله بریږي او مسلمان وروجنې ام دقا حال ده مسلمان که دومره عمال محبت چه ویره مونگ تا خود پده پیسی ملاوی گی نیوٹر صفحی زکر بحال ده چه مونگ پده باندگر تکوه پیسی برا تا ملاوی گی دار سنگا پیسویش دمرا غیره اتنیش ده چه سا مسلمان رو پی وجه لیکی گی دوی مرگ با دون لیکی گی یرا یرا دمرا دمرا ملکون مونگا سنگا زان سر دشنوی جوڑو لیشو دازی وملکو زمو خونو ملکونه خونه دي سلوي خوندوس ملکنه دي دي دي دشمنه من په سربانديني شاغسته نو دومره مسلمان به غیرتشه نزدک کفار په خلاف کرا جمع کی ولاتلکو بیدیک من تعلق بی بترك الغزو والانفاق که تاسو جهاد نه کیوی او تاسو انفاق نه کیوی مخفل زانم په خپل حرکت او غرزلو چې دوشمن برازي صاحب ملک او صالحه واسنو نیکی کوئین اللہ یحب المحسنین یقینن اللہ رب رزت محبت کی دے احسان کونکو نیکی کونکو سران واتم الحج والعمر تلیللہ دا اوس حکم دا حجم میں اس کے مسئلہ دا حج دیدہ پارا روڑی سنگ چې جہاد کے مال ہم لگی نفس ہم دے انسان لگی او انسان تا تکلیف او کڑا ہم بھی سنگا مال نفس دا سیزن لگی دقا سی جہاد کیوں د انسان بدن وملګی انسان ته تکلیفوم وی د انسان معلوملګی د انسان وختوم لګی د دقت سره حج کیوم وی و پورا کی حج او العمره طاعم عمره الله حج حج خپل معنی د دقت او شریعت د بیت الله خاص عبادت د غیبت ته حج دا هر حجاب باندې فرض چې کوم انسان د څلو راتلو خرچ او دل تا زمرا خرچه کور کن پریدی چی ده رات لو کوری ده کوروالا پی خرچه کیه منی سطواعا ایلیه سبیلا روست سوری علی امران سلوری می سپاری اول مخیر ازی غالباً سطا مینم برایاد دین حج اقسام الحج حج دا پا دری قسم دین یو تولی که ی حج افراد ویم حج تمتو او دریم حج قران قران قابس رلکلیشو حج افراد ساڑی جو صرف حج اوکی عمران مخیط اوکی ندروس اوکی صرف حج اوکی دیتا ویلے کی حج افراد ویم حج تمتو حج تمتو دیتا وی. سڑه مخیلات شی رضی وی حج تلا رضیشتین و سڑه عمر اوکی بیاده آغین روستو احرام پرانی زی او بیاده حج با بل احرام اتوڑی دیتو بیده ایکی ی حج تمتو تمتو خپلا مانده فیده آغستل و دی سڑه خطل حج لطه ولیکن سر رضیشتین و دی فیده آغستا عمر امور دریم د حج قرانه قران ولیکي په وستا نو سړې د حج او د عمرې ځوان د پاره یو احرام او نو افراد هر صرف سړې حج کوي یفراد معنی یوازې چې صرف یوازې حج کوي دی جنا د حج یفراد دعا کوي دیسکرازي هغه نه بیلې ستران دا کوي چې انسان دادوا دعوا کوي الله هم اني اوریدل حج فیسر اللہم اینی ارید الحج اے اللہ یکیناً ما ارادہ کری دا حج فیستر ہو لی دا حج ما تا آسان کے ذکہ حج دا یوبران اعبادت دے مشکت وی تکلیف وی گنوی یو قسم تکلیف بل قسم اللہم اینی ارید الحج فیستر ہو لی اے اللہ ما ارادہ کری دا حج ما دا حج آسان کے دویم حج تمتوں وحيطانا ما توج انسان مخي عمرو كي بياور تسيحجي وحيطانا ما كي عمرو كي نده بحرام تولي وبيعا بده دادواو كي اللهم اني اريد العمرتان فاياسر حالي وتقبلها مني اللهم اني اريد العمرتان اي الله ما ارادك الى عمري فاياسر حالي اي الله دا عمر ما تا آسانة كي وتقبلها مني او يلا زمنے قبول کی وچ کرے تو عمرہ طاری دانیت دا او عمرہ اوکا بیا دے دین رستو ہک پارہ دے احرام تڑی بیاج نو بیا بنیتوئی اللهم انی اريد الحج فيسرھ لی اے اللہ ما ارادہ کری دا دا حج دا حج ما تا آسان کی نو مکے وجہ عمرے اللهم اني اريد العمره فيسرها لي وتقبلها مني دریم حج قران دی اج قران کی عمره او حج دونه د پاره یو زی احرامو تری په یو احرام کې حج مو کی او عمره مو کی دی وینا د دې دعا چې را دین او عدا صلی الله اللهم اني اريد الحجه والعمره فيسرهما لي وتقبلهما مني اللهم إني أريد الحج والعمرتان أي الله إكناً ما اراده كريداً حج و ده عمره فإسرهما اللي أي الله ده دعان منتعسان كي وتقبلهما مني اي الله ده دعان زمون قبول كي الله ده منتول بانده ده بطلع شريف زيارت و حج الله ده منتخف القورت بوزي و داع عبادت زمون دا نواقلين واتم الحج والعمرة لله او پورت حج والعمرة او عمره عمره امام ابو حنیفر امو اللہ پنیز امام شاکر امو اللہ پنیز واجب تا لله دا پارا دا رضا دا لله کی اشارا دا دنیا مفاد دا پارا بنا بعض خلق حج عمره دیده پارا که چیرا بلا ورزم کاروبار دی خلق را بانده خود خیال که بعض خلق دا سوی عمره حج دیده پارا که لحج دا تلیم نوی زان کړي دي چې نصیب لیک شروع کړي ریاکاری مقصود وي چې خلک را ته وي او خلک برابر ته په نظر باندې ګوري نه عمره او حج کې د الله رضا لپاره وکه فاین او خیرتم فا بس فکر باندې چې تاسو یې د حيات عمرینا فميسرا منل هدي بس هغه چې لازم وي آسان وي یم وسير وي د قربانینان هغه وکي په ان او څیر پس پاسکه چې ربان کوي تاسو د حاجو مرینا امام شاذل رحم الله ذکر کړي احصار انل اذو وه موتبر دي کله دښمن د وجنه ته باندې جنگ کوي بل څو وجه شاسوږي پری دینه نو هغه ټیم کې سړی قربانیولي ګیا د سوفیه په ستریقه باندې او کله چا غوړي کې قربانیو شو د عیین روس باندې احرام کول لګی امام ابو حنیفه رحم الله ذکر کړي کاه انسان دښمن د وجنه مرض دا مرغ او د بیماری د وجه نی، نړۍ قربانی دی ولي کی بس هغه به امام شافی رحم الله وجه دا ذکر کوي چې نبی علی السلام چیثار شویو د عمرینه نو دشمن دښمن د وژنې دښمن نه پریخلو نبی علی السلام فرمیږي دا قرباني هغه ځای تورسه ویته زمه کوي. امام ابو انی فره مولا ذکر کوي او در هغه ټیم کې دا راغلی وو دا معنی نه جگینی بیماری نبی علی السلام نو راغلی نو ساحتار به د بیماری د وژنې نی. او که بیماری د وګ او که دشمن د وګ جنوي فمست ای سر منل هدي بس هاغه لازم وی یا ميسري یا آسان وی د قرباني نن هغه به وکري شي ولا تهليقو رسكم امخروي سرونه تاسو موږ جنګ کوي سرونه تاسو حتا یبلغ الهدو تعریفوري جوړهږي قرباني مهلا د حلالیت مهلا نه مراد مداري کوم اي مكان الهي چې يجب نحره فيه وهو الحرم مراد دې دین هغه کم دی چې قرباني کوي هغه حرم دي چې هغه دې د اورس دې نه هغه دې چې چا تورکې عام طور مخ کې خو دې دا خبرې وي چې سوروزو کریږي په دې ترتیب سره نن څه واخو ځانې چې هغه د ټلیفونو کې جرګه قرباني دلته اورس ساز دې نه ما سرو بس چې کرا هغه دې تورس او قرباني وغيرو شدې دې چې فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا فَسَهَرَهَا أَوْ سُقِيَ السَّنَ بِمَرَضٍ أَوْ بِهِ أَذًى يَعْضُبَانِي تَقْلِيبْ مِرَاسِيدَ سَرْغَ دَنَاسَر كِ دَانِيَاسْ كِي ابل سي بيماري نا نُفُسِيدِيَتُ مِنْ صِيَامِنِ هَلَكَراَتُ او مِنْ صِيَامِنِ بَسْوِيدِيَ وَرْكُولِي مِنْ صِيَامِنِ دَرُوجُونا او صَدَقَتِيْنْ يَا صدقه شپوو میسکینانو دان نیم نیم اوگی ور یو یو سر سایه ور کول شپوو میسکینانو تا او نو یا قربانی قربانی یا بو یو چری یا یو چر چفکم ما نه قربانی کی یا غبا او یا یو غت زاروی چپای کی یو ہسه اونیسی بزا قربانی ددول شو و و اذا من تم پتکلای چ با من شی تاسو بمان تمتعا بالعمرۃ پسچاشی فیده واغی صلاح پا عمر باندی الی الحجی تر حج پوری یعنی حجی تمتوی افو عمر احج نمکی مخیر تیمو دو عمر او کام مفمز سیسر من الحج پسانو چالتانوی من الحجی را قربانی نایا محصر وی پا کاردیش قربانی جوکی پا ملم یجد پسچاشی بیانی مندل لقربانی و سنو پسیامو سرات تیامین پس رو جیبونی سیدری ورزی پی الحجی پا حج وطبعه او ورج ادارجاتم کله چې واپس شي تاسو ادارجاتم علماوی کله خو جهجن واپس شولي یا خپلې علاقې ترای شي ذلتم ورج نیوي او دوی حک او او بیاري او, او, او ملګری دی خپلوانی دی بلچا سره غزې کی ساری کی نه غزې کی بیا ورج نیوي شي ایره راجاتم مند ازا فارغتم کله چې تاسو فارغه شوی د هجن تل کا شرتون کامله دال سر ورج دی پورا ظ کا داه کوم دا پاار د حاله چا دی لم ي کون چوي آهل هو آل د حاضر الممسجددل الحرام و سیدون کې د مکې سره یا مز حرام سره ان دا حاج ته م داجززونه ح هغه چا دپاره ديغ م حرام سر نهوي زکا نم سو چې دی اود چې دی کوم ندې خلکي غیر سره ح کې دا عمررو اودتي حاج پره زو کېفرې دي ځکه بیاګړ ګورو ډاډی جوړشن واغې خوټن کې عمر پی شي بدیدہ پارا گی جدا بیا امرے دا پار رازی واتق اللہ او یری دیلہ نہ وال مو پو ہشی ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ رب العزت دا سزا دی الحج اشہر معلومات الحج حج اشہر معلومات فہمیش تو معلوم پارا معلومی میشتے شوال دے کلے چور کوٹے اختر چیت دین رو سوت لے ہجانو ولا ولا في هذه القيادة والحجيات لا تسرى ورسرات الحجيات ومن فرضا فيهن الحج فسحرها أسوك فرض شفت بانده بانده بانده حج فلا رفضا ولا فسوقا ولا جدالا في الحج فلا رفضا دي بجمع نتو كروالا فنكو يرفض دو قسم ومخي ذكر شل ترفض قولي او رفض فعلي دجمعو دي, دي خبر بامنكو او عملا بامدكار نكو دوين ولا فسوقا نافرمانی با هم نکوی گناہ با هم نکوی درم وَلَاجِ دَالَ فِي الْحَجِّ او جَگَرِ بَنَكوی فِي الْحَجِّ بَحَجِّ کی. اصل انسان کی سلور قسمان قوتو نبی یو تولے کی جی قوت شہواتی دوین دے قوت غضبی او درم دے قوت شیطانی او سلورم لی قوت ملکی قوت شہواتی قوت ملکی قوت غزبی قوت شیطانی سلور قسمت طاقتونی بھی چاہ که یو زیادتوی چاہ که بل زیادتوی قوت شہواتی کم انسان کے چلے شہوات قوت زیادتوی نوہا غب یا جماع و زناکار بدکاریاں ندا زیادتوی گی نو فالاره فثکه اشاره شو چې قوت شهواتي د دې استعمال بنه توي دیم قوت شیطانی کله چې انسان کی شیطانی قوت دروانی قوت جات وی نو د بیا د ګناه کارونه زیات کی هر دی کې دیګ وی چې څنګه تر کې تر نو ولاتو سوقه کې اشاره و که قوت شیطانی د دې استعمال بنه توي کریم ولا جداله قوت غزوی بعض خلقو کې د غصې طاقت زیاتلی نو په هره خبره باندې غصه کوي او چې کوم څه د غصې عادت ورځي هغه جگړین زیاتې کوي نو ولا جدال فل حج کې اشاره چې قوت غزوی د استعمال باندې کوي جگړې باندې کوي په حج کې سلورم قوت ملکی ده د فرشتو والا قوت نو ما تفعلوا من خير يعلمه الله اشاره چه دا قوت پزان که زیاد کهی نیکی کارون زیات تویی وما تفالو من خیرین او حاقا چه کوئی تاسو سی نیکی کار یا علمه اللہ فو هده پا غیبان دللہ رب العزت و تزوودو او زان سراتو خیوسی دلالی خرچه یوسی ف این خیر الزاد تقوان فسی کنن بہتر توقا دلالی خرچان ات زن بچو ول دی دا سوال نا وتزوجو اصل تفسير مدارك امام نو سفري ملا ذکر چوري چې كانه اهل اليمن لا يتزودون ويقولون نحن متوكلون اهل اليمن والا جكم خلقو اليمن والا خلق لا يتزودون هاغي وزن سره توخ نه وړلا د لار خرچه به نو او دا قبر به کو لا ونحن متوكلون نوږه خو والا یو نوږه په ځان ځان په الله باندې سوارلې دي بظن الله هم څېمو له الله خورا را کړې نو الله جواب کدا سمته وي ځان سرداري خرچه وړي توکل خدانه دی چې ځان سرداري خرچ نه وړي وینه خیر زاد التقوا بهترینه توقا دراري خرچه ځان بچ کول دي د سوانا تقوا معنا تفسير کبیر کې امام راځي لري ملکی خیر الزاخير الزادې ما ماتقونا به وجوهكم عني سوالي هغه چتا سو په خپل مخونه ده سوال نه بچي جمرا ځان سره یو څاغځه کې چا ته سوال نه کې چا نه غوته کې وتقون يا اول الالب او, او يريغي زمانه ايخوان دانو د دا اقلونو ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم نيشته پتا سباندي گنا دا چې ولټوي تاسو فضلاً ارست حلال من ربكم طرف هذا ربستاسنا ارزاكم باكي قاتل اشي دانا چه بلت سوال كي جتو انا مسدوري قراما بس جانا بسوالكم فإذا أفضتم من عرفات فس کلا جتاسو راكوشي من عرفات دا عرفات ديرينا فذكروا الله فسيادوية الله لران عرفات عرفات ولوية لذي علماء جن وجهات ذكرتين بازو نماوی فضیلت یې کې ادم علیه السلام او حوا بي وچ جنت نه کوشي وي د دې کې خپل کې به ملاقات کړي او جانتی... دا کوم ډيري کې نه دوی واځ خپل کې تعارف شي او عرفه ما په جهان غلو دوی موج بازو نما دا ذکر پیه فضیلت یې کې د دنیا ډیر خلکو خپل میسکې په جهان غلو کیږي کله ټولې دنیا خلک راغلي سو د یو دنه سو د بل زر عامو دې نو کې دا څه او دې د دنیا هر قسمه خلک راغلي وي پدیزه کې د انسانانو خپل معرفت کې تعارف دیږي درې موجو بهتر اوجم تقریبا همدغه معلوميږي عرفات عرفات ځکه وي د الله رب العزت صحیح معرفت انسان ته پدیزه کې حاصل شي چې واجين الله رب العزت ډېره جيبه قدرت دی چې ټولي دنیا نه خلق راغونکې او داسې پدې یو میدان کې او یو قسم لباس سره یو قسم عبادت لپاره خلق راغون کړی نو د الله معرفت انسان د پدیزه کې ډېر ښکېږي دیو جنو تارہ فاط الله لکیو عند یاد الحرام بریزہ مزدلفی و كما رو کما حداکم او یاد وی دی اللہ لرا کما حداکم لگسنگا کی خودنی کری تاسو تھا من قبله لمین الظالمین اگر چوی تاسو مکہ دینا قامق دو گمرہانو نا الناس. امام بخاری را همه اللہ نور زکر کردی دیبنی آباس رضی اللہ و تم دا قول دی اطوا و قطادس دیگون دا قول دی کی دا عرب دا قریش خلکو نو دی بزان دی ازیاد که زتمند گرنه لو دی و پا کی ایسار شد او دی دا نو خلک بدی زی نزی او زموی یو شرافت او عزت دی او مو پا دی زی که الله رب عز تو کوم کو نه تاسو نه خلقو کړی دي عبادت کي و سوم معفيذ بیا کو شي دي منه تو دعو زنا فاض الناس چې کوږي خلق دینور خلق واستغفر الله او طلب ده بخني کو دي الله نه واستغفر الله اشاره دا عبادت چې څنګه د دي حق تاسو دا ادا نک نو اس چې زین واستغفار وي چې کم کمې کو ته شي وي چې اگر او دا اسلام خوده کله چې انسان فرض منذ کې د دین رسوم کړي فرضونه رسو او استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله اکبر درزل دې استغفار او یو د تقدیر وای د دې انسان کم کمې زیاتې په کې شي وي چې د هغه ورته هر کله رسو سره استغفار وي نبی اسلام ته الله پرني واسب به بحمدک رب فسب به بحمد ربک ويا درب زمانه دعوتو اخیره صورت می در تنازل که څنګه بچريبي حقو شیت تا اسنیو ادا کړی او ای پیغمبر استغفار وای تعالیم نور خلقته چې نور خلق څنګه د قران شریف حق دی حق به ادا نکې خو خپل کوشش وکي خو معافي بد الله نغواړي دی وجنا روزی کې ډیر بیا خلک سر سای ورکي صدا پاره څنګه چې د روزی دی نیولو حق څنګه د عبادت حق او انسان اقل سے ادا روز یو پاتې سرتایور کی چې کم کمې تن شې وي دی چې الله ورته حاغی ماصوږي ان الله غفور رحيم بهشک الله ربو عزت بخونکو مهرباني فإذا قضيتم مناسككم فسكلاجي پورے تاسو مناسككم احکام ده حج فذكر الله فزيادوي الله لران ک ذکرکم پشان ده یادو الاستاذو لارانو لرانو ساسلرا او عاشید لد کران یا زیاد دینه هم عرب یاددهوي ربو ک دامد تو چکه بر راغون چلاغ زیتان نو بیا به هر چا پلار که تاریفونه ې شروع یاره زما پلادهې تیر شوو زما دهې تی شوو زمونږ د خانفلانانی مشردې تی شو د یو بل چې د هر چا به د خپلو مشرانو تاریفونه کول د هغی بهادانې ب بایانووللی د هغې د جنګونو کې ب کولی الله فمل دا پردي دې پهې اللله یادې بلکديرن زیات الله یاد کوي فامین الناس من يقولو استقسيم دو استقسيم لحجانه دو قسمونه تا یو هجی چه ده سعید او دویم شقیه یو نیک بغتا دویم بدبغتا من نیک بغتا چه ده؟ فامین الناس پس بعض خلقنا من يقولو هاغ سوک ده هاغ بدبغتا چه ده بان مختی که بعض خلقنا هاغ سوک ده يقولو چه ربنا ای رب از مونگا دنیا پا دنیا که یعنی دنیا مال دولت رات را وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ أَوْ نَبُوِّيٍّ دَلَرَا فَآخِرَت کي او صبرکا تفسير كبير عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ قول ذکر ڪري ڏين کله بچو ڏي دريد زواغان بيکولين ڏا بير اللهم ارزقنا ابلن وبقران وغنمًا وعبيدًا اي الله مون تو خوان راکي وبقران يا الله وغاني را تراکي وغنمن يا الله گڙي چيلي را تراکي واعبيدن اے اللہ منت غولامان نو کرانا ترہ کی او تفسیر قرتبیون ذکر کړي وکانو یسلونن ابلا والغنما فظفر بالعدوی ولایت بون الاخرہ دی با او خان وختل غړي چلیبی وختلی فظفروا وز... بالعدوی به دشمن باندې غلبہ غختنه ولایت تبون الاخرہ دا اخرت طلب بالکل نه کولو صرف دنیا وختلا مولانا غن سنبتشه رحمه الله شهید ازان تکسر خلای په پېجینی هغه زه هېله تلوم یو سړی را ترناسته او دواګانی کې اردو کې راغاد یالله مجھے کرو قوت دی بنا دی یالله مجھے کرو قوت دی بنا دی مولته لک پس مخرا واړل مل راغلی حج او تاسوی وې زه خو راغلی هم دیلم چې شنو. نو باڅ خل خدای دې وې چې هم هېله دې ما دولت او کاروبار او دې دې خکور دواګانی وکم چې جما کاروبارو انداس شي دا رب بدبخت دی چې صرف د دنیا سوال کوي د آخرت سوال نه کوي نو مالهو فیل اخرته او نه به اید آخرت کې څه او صبره شیخ القران رحم الله فرمایل باید هجديس بدبخت شي چې کله هجو کې نجيروسم راشي حق خدا قصیوی او نجيروسم راشي او هجو یوړونه چاته تا سورکا ته پیړې ورکا هغه ورته یی چې په عمره اترته وغزارم کا هغه ورته تاسو څنګه په تویلګه چې یی سي <سؤال> او دا اعظمنا ترته د زار به سرني کوم ته جي دا ن اترته بزارم تاو نو بعده کي خدای زي نو حق دي کوم دغه د دنیا سالو نه کوي جرایشي نو دوکي غلا داکي او سرغه غلط کړي ظلم زياتې دی بدار کوي دويم قسمه جي چې نیک وخت هجي دغه مقصد د پاره دري داغه بیان وامنهم او بعض من ميقولو حق سودي چې وې ربنا اتنا ايرب زمونغارا کي دنیا په دنیا کي حسنتا خوشالي و فی الاخره حسنه او باخره با منت خوشحالی را کہ یعنی بدل دے نیکی دنیا کرا تے نیکی تو را کہ نو اخرت کی دے نیکی بدل ہترا ترا کی ہتھ تا نتا نیکی تم ویلے کی خوشالی تم ویلے کی اصل وجہ دا دا کہ انسان نیکیوں کی روتے انسان طبیعت تے انسان ذہن انسان جو پاگے من مطمئن ہوئی او خوشحالی ہوئی او کل انسان دی او گناہ کرو کی تو توان دے انسان جو بان خفغان رازی وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأُسَادِمُمْ لَرَهَا ذَا عَذَابَ دَوَرْنَا ربنا آتنا في الدنيا رواية عن اسر رضي الله وتم نور الرعزين نبي عليه السلام ممتع أكثر داد وعاقه دلا وفي ذلك رواية اللهم راغل يدي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَاللَّهُمَّ بِالْوَرْزَرَ عَبْزَلْ دِي ربنا سَر او وینترینہ دعاګار د دنیا او د آخرت سعادت او نیکبختی لپاره نبی علیہ السلام په اکثر موقع باندې خلکو ته دا دعا خو دهل. اولایک الذین لهم لپاره دې نصیبون یسا او برکه مما کسبو دهغنا چې دې عمل کړی دی والله سری والحساب او الله رب للجزر حساب کوونکې دی زر حساب دا حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمیل کله چې الله رب العزت په حساب باندې شروع وکړي نو بیا د جنتيانو غرمه او په جهنم کې وي او د جهنميانو غرمه او په جهنم کې وي دومره ضرب الله رب عزت به حساب ختم کړی وي وقال قر الله في ايام معدودات و اذوي الله لرا في ايام معدودات تغاورذو دشمير کې عبد الله بن عباس رضی الله تعالی په مراد د دین ايام التشريق دي چې غلط هم یو لسم او ذلحجه کې مراد دي همان تعجل في يومين جلتی و و و کی پس یا چې یو چوکافیو مې نه پد ورځو کې فلا ایت ما له پسニشته ګناه پد باندې پوری سارشو نو ګناه پینشته او من او چاجرو سوال کو دی السمي ورځ تمی سارش فلا ایت ما له پسニشته ګناه پد تقا اصل وجب استوی دی دیره پارا جتاسو تطوی اختیار کی پرزګاری وتق الله او یریګید الله نہ والمو او بوحشی انکم الیه تحشرون یقینا تاسو دی الله تعالی راجمه کوکئشي انکم الیه تحشرون دیو جن ذکر کی مناسبت ا دی څنګه چې د هرې په موخه باندې د مختلفو علاقو مختلفو زیونو مختلف قسم خلک راجمه شي وی یو زیته دغه سي قیامت اورستم تاسو الله رب عزت راجمه شي او چې دنیا کې الله رب عزت راجمه کولې شي نو اخرت کې راجمه کول هیڅ مشکل ندی وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجِبُكَ اَنَّ ذَلَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ بِكِتَابِهِ وَخَصَّ بِرِقَّةِ عَقْلِهِ کِی خَبَرِ وی دی انسان زین چې دی آخرت ترڅو بوزي نو مثال سره دی وضاحت کې دنیا کې اوسېست او ګورې آخرت یوسېست په دی باندې سوچ وکړه وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجِبُكَ او بعضی د خلکو نه ځوانو منځل ذکر کړيږي بعضی د خلکو نه مَن یُجِبُكَ هراسو دې چتا یو کې جېتالره قوله اینا دهاغا فی الحیاتی دنیا فی جند دنیا کی ویشید الله علامہ فی قلبیه او گواحفی الله لرا پاغسا چزر ددکی دی ووالد الخصام او حالد اجلاس دخجگر مار دی یو حجی یو سڑی قواق دی دنیا کی دنس خبریم کی نو داز چالاکی سر خبری کی چی یعجب که قوله فی الحیاتی دنیا تا با تعجب کیوا چی دنیا جبا جبا خبری بکی ویمتی خبرتی نو پاکی به قسم بخری اللہ بگواه که داز قسمون بخری چی ساوکی هم یقین داشی او حال دا چی دا جګړ مار سخ شریح سڑے دی و اذا تولا سعا پی الارد و اذا تولا کلاچی ووڑی دی یو مانا کلاچی ووڑی دی یا واپس شدی د حجن سعا کوشش که پی الارد پزمک که لیوپسی رفیان چی فسادو کی پدیکی ویوکل حرثا و نسلا او حالات کې فساد او نسل را یا کوې ځا ته ولنا کله چې دی وودي رزمه کې شر او فساد کوي او اکثر ولا ابن کثیر ذکر کړی دی چې دا اخنس بن شوريق دایو منافق وو هغه به خبرې ټول نو خلک به تعجب کوي دیر تیر مسلمانان هغه سادگان عیب و یا ډېر خولي خولي خبرې کوي او قسمون به په خلک په مخ کې به ظاهري دمر مزاري خبرې کوي خو څو چې جګړې مار چې کم دی به دی به جګړو کې متلاو او کوشش وې دا چې خلک په جګړو کې مسلط کیوای شي دوی معنا تولال ته ولادت نه دي یعنی کراچ د تا مشر ملوشي د زمکي به چې کلا بادشاہ شي وزیر شي بل سم مشر ورته ملوشي وصاح فیل ارده کوشش کوي پزما کوي ليوف سر اېح فساد او قشې پدې کې چې خلک په جنگ شي د حکومت فارام نه دي یا خلک ماته محتاج وي ويهلك الحرثا والنسلا او هلاکی دې فصل او نسل ويملك الحرث ورد بي ذكر في الحرث النساء والنسل الاولاد حرث نہ مراد جدی حاجت نہ اخذتی نہ مراد دی جدی علاقی حاگی لرا زکہ خذی رس براشی النساء وکم حرثلکم فاتو حرثکم ورتویلی شوین جلا فصلین او نسل نہ مراد اولاد دین قلدا دے و یملك الحرثا والنسلا علاقی دے فصل والنسلا مدارک ذکر کے حرث نہ مراد فصل که مګیا غانې وغيرها د مسلمانان د فیدی سیزون دی به دغه خرابولو کوشش کیو د قصیزو د کیغو ټکې سوق لري غنمو تور ورته کی سوق سوق کی زم و نسل لا نسل حیوانات لري د دې خرابولو کوشش کی د خلکو حیوانات کله چې هغه حلال کی زبه کی کله ورته زهر وغيرها وچی چې هغه مړ شي و کار کوي فصل او نسل هلاکو لري کوشش کی دی آیات باندې ولنمو ذکر کوي و یولک الحقه والنسلا که معنی چې مان قرتبي کړی دا مراد تنقضی او اولاد دی نو هر حق دونیه کې کار چې کول چې خلق د هغه د وجې ناخزی د هغه د وجې نا بد بدخلاک بدکرداری شي د هغه اخلاق او کردار خراب شي هغه په دې کې راضي او کم کس چې داتې او کار روباسي چې زنانه پاغه باندې مشهوله کی او غلط او اخلاق او غلط او اعمال ترته زم نسل هر هغه کار کې پاره باندې نوجوانان ماشومان خراب شي دا سلوبي ادارن اخلاق او کردار د هغه خراب کی ګرکټي وغهره د سلوبي چې هغه انسان به انسان پاتې نشي اخلاق پکې خراب شي کنزلیځې کی قسمه قسم ګناهونه نه هغه دلندي داخل دي والله لا يحب الفساد او الله رب العزت محبت نکړي فساد ترای و اذا تقل له تق الله او كلت و لشد طويره غد الله اخذته العزته ونسید لرا عزت بالاسم فقولو ده گناه سره فهسبه جهنم بس کافي ده لرا جهنم پس خلق دلته یو گناہ کې لګيوی تورته دا گناہ مکو وا وی تروسه ملګ کوو زیا ته کوم تا ولی راته وی چې دا گناہ مکم ساده وجه ساده قصبه زدا گناہ کوم الله فهمي فهسبه جهنم ځان وته دومره عزت من ښاری کتی او گناه نه منکی او ده تا دام دیزه تیخ کاری چه وولی ما تا چه وی چلا پلانه او ده لا قصد انا لا زید چه او ده گناه رکه اللہ فرمئی فحسبو جہنم فس کافی دے للا جہنم دے که دمرا زور دمرا سرکشی دمرا جباریت دمرا عنانیت پا کپرو دیں پری للا جہنم دے لکافی دے دین سیکی خویان سا دے دے بد تڑے دین و لبی سلم حاد لیر بدا تکانا دیر بد زیدے حغم والا تیار و من الناس من يشي نفسو ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد داو زم کسوم خلقو ذکر کی نیک بختہ کسم خلق اکثر مخسرینو دلنده صہیب رومی رضی الله و تعالم د هغه واکه ذکر کی صہیب رضی الله و تعالم چې لیکله د رومه راغی نو د اول کې دل غریب و دمر مازارانه و د ذکر کیسه به شروع الله رب عزت و دولت ورکه مکی ته ګله چې د مدینه ته تتلو هجرت وکولو نو کفارو نه پريخلو ډیر ځات خبرې اڑولې راڑولې نو آخر د ورته وی کستا زما د ایمان ته مقصدی کفارو یو خبره داد کوله چې نه دا خو د عمل زته غټلې دي تاسو د مختیمنو توګه راغلي وغریب وی ومزمون په عمل کې لاګه کې دي غټلې نو دا مال مونږ ته پېدی ازه ورته بهاني جوړولې اول چې نه نور بهاني نو دوه ادول دا واخی په نه راضا کېدل دا چې ورته دابا نه جوړ کی ورته مړ ځي کوي سره تر کوی تاسو خپله معلومه دا ما خپله غشي وشتل کړی دی چې ما کله غشي وشته ما نه سوخه ته چی او تاسو را غوځ دا چې جلولې شم چې ما د سوک په مقابله کې نشی راتلې رازی را مخامو شي چې څومره خلکی نو دا تاسو ما سره چې کوم غشي را ستري دی په دې وضعیت سره جنگی کم کله چې غشي ختم شل ما سره تورهشتې او تاسو را تا سره جنگی کم تر سو شو درسره بجنګی کم او دین روس جزم رونی ولم سکرا سره کولی شی و بیا تاسو خبره خو یا کاپه ګور تاسو خبري مننن کینې سہیب رومری رضی الله و تن جسنګا که کو کفار په خپل مو یریدل چې واقعي دې قدرت نه جواب کړې دې ډېرې جبه جنګونو کې دې مشهور جنگ باثر شوی دې او د روم مداخلې خو اسمه مشهور په جنگونو کې وي خدمت مونږه مال راکا او مونږه تاپریک دې مال ما خدا سمخو لازم مان واغلی خو ما چې د نبی اسلام صلی الله علیه کله کې نبی علیه السلام ته سلو الله رب ال عزت د ددا سلو رسیدن نو مخ کې نبی علیه السلام ته داوه و نبی علیه السلام عمر رضی الله و تمنور سو کسان ددې استقبال د پا رولې ګل چې ورشي تاسو هغه استقبال کې و دريږي کله جراغه نبی علیه السلام ورته پرمن رب الحبیه یا ابا یا ابا یحیی ای یحیی فلا را تدیر د ګټي والا سودا دیو کا د ګټي والا سودا دیو کا دولد دولد من من ما دولت ول پرېخلو او دین د پاره تراغلي د دې د تریزان رسول نو امنن ان چې با ځخل کنا مې ها څوک دې چې اخلي خپل ځان د پاره عبادت غ مرزات الله لټول د رضا د الله یا دې یشري د تمجاز دې یشري خپل معنا خدادان به معنا قرسوال یشري معنا غسل وکره دیوبل په مانو باندې راځي مبا ځخل کنا ها څوک دې یشري نفسه چخر سید اقبل ذانب تغام رضوات اللہ دفاراد د در ازاد اللہ واللہ رعوفم بالعباد او اللہ رب العزت نرمی تو ان کے دے پبندگانو یا ایوہ الذین آمندخلو فی السلم کافا اے ایمان والو بیا ترغیب جہتا ایمان والو داخل شی فی السلم پی اسلام کی کافا پورا سلم من مراد او تابعداري ته ایمان والو صحیح تابعدار جوړ شي او عبد الله بن عباس رضی الله و تن صل وسلم فرمایي ته اسلام دي په اسلام کې پوره داخل شي دا نه چقبل اخوقي حکمونه مني او چې کوم دي ذراخلي هغه مني چې کوم دي ذراخلي ناخلي هغه ته نه مننه مني نا پوره په اسلام کې داخل شي دیم قول د علما دا دي چې خلکو ته حکم دې ټول خلکو په اسلام کې داخل شي نو یا قول و خلق و تاچه قول خلق په اسلام کی داخل شی یا قول خبر داده یایواللزین یا آمنو زکرده و خطاب ایمان و علاو تاچه په پوره اسلام کی داخل شی یا حکم او دو حکمون ممنی و لا تتبیو خطوات شیطان او تابداری مکوی ده قدمون ده تریکو ده شیطان این له لکم عدو مبین یکی ننده ده پار ساسو دشمن لیخ کارا فا این زللتم فسکه جروخ ویدی تاسو تفسیر قائد ذکر کړی فین اشرک تو کشر کو کتا سوکه دی نشرک مکه من بعد رسول ما جاءتکم البینات و چراغ لتا واضح دلائل فالم وبوح شی ان الله بیشک الله عزیز حکیم غالب او حکمت والا ذات دی حالین زرونا الا ان یاتيهم الله تخویف يرن دی انتظار نکی مگر دی خبر اچ راستل بو کله رب یزدی تا فی ذللن فسور کی من الغمام دور یزنا والملائکه تو فرشتي وقضى الامر او فیصله شو شه کارینه د عذاب واللہ ترجع الامور او الله ته واپس کیدل د ټولو کارونه دي حدیث کرا زی نبی علیہ الصلات والسلام قلب چورت راغلا د نبی علیہ الصلات والسلام رنگ مبارک چي هغه کې بتغیور کلو قلب زرد شو قلب سور شو بدیدره بد په زيده بد بیران او نبی علیہ السلام به سوال او دعا کولا او کله چې باران شروع شو نبی علیہ السلام مخ مباغت شالی د لږه بتر او تازه شوم نبی علیہ السلام به فرمایل مخ کنو باندې ملاجري عذاب پوريزو کړه لګري اسنه چې د ورځې د عذاب, عذاب مې عادیان مخ کې تیر شي الله رب العزت چې پاګی باندې سخت ګرمي راوسته سخت ګرمي چې پرواستا سری احقاف کې دآغي ذکر کیږي په دې کې الله رب العزت یوځې کې اورېد راوسته او یقه هواي راوستله دا ټول خلک ته حقیقت جمع شل یو بل ته چیرې شروع کی چې کله حقیقت جمع شول نو دی ویل عارض ممطرنا دا غوریت د قوم باندې وریدون کده الله رب عزت ته طرف حکم راغبل بل هو مستعجلتون ريح فيه عذاب عظيم دا هوا ده باران نه وریږي دا هغه آزاد دی چې رقم تاسو تلوار او پدې کې دننه عذاب پروت دی او الله رب عزت دا غوریت باندې کده دین سال بني اسرائيل كم آتيناهم من آيات بينه مثال تخفيف پر ذکر د امم سابقون <سؤال>: بني اسرائيل تفوس قال بني اسرائيل كم آتيناهم من آيات بينه كما آتيناهم ثم وركلون تديکم تولی کی کم خبري او خبري کم خبري چې کم دې قران شریف کرائشي اشاروي کثرت یعنی كما آتيناهم دیر من آيات بيناتن معجزات او خدای را واضحونه و, و واضح مې یوبدل نعمت الله چا چی بدل ک نعمت الله تعالی نن بعد ما جاءت حرصوا دا غنا چراغ لیدته فإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقَاب پس بشک الله رب العزت س قذاب ور کوونکې دي زُيِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا تَزْهِيدٌ مِنَ الدُّنْيَا خیر تکریشی و دې دا پاردا کسانو چې کافی دي ژوند دنیا زُيِنَ حضرت سیغه ده مجهول خیر تکریش و دې چا خیر تکری نور صبح معلومه سی خبر راشی و زین له مش شیطان شیطان ورتذابد همان خیر تکری دی و خیر تکری شوه هر کسانو تا چې کافر دی جوند دنیا وایس قرونا من الذین آمنو او خندا کی د ها کسانو پوری امنو چې ایمان والے دی خندان مراد علی رضی الله تعالی فرمیږي په تان نه پېتړي دروغ جوړي په ها کسانو چې ایمان والا دی والذين فوقهم، او الذي نه تقا ف اووقم او حال کسانان چې تخوا اختیار کې په اووقوم د پاس لدي بهوي یو ملقییامتې پررض قیمت باندې تقصیر کتويزی ک کوي ای ف درجه دی ل نهمفلجننتېولکوفارو فار د پااس لدي بویماه دیوه په جنتکیي دمومنان پهجننت کي اوچتو دررج کې بوي نو کافر باقطته په جاننم ورون ک پرېوي والله يرزق من يشاء وبغير حساب او الله رزق ورقي جاء دجكو غشي بهسابا كان الناس امه واحده كان الناس ذو eslint تجاهد هو خلق امه واحده امه يوم جمعه يوم دليوا فسباندي نهاغه اسلام مند يو لكسن جي تفسير مدارك امام نصير متفقین علی دین الاسلام ټول خلک متفقو په دین اسلام باندې مفمعت الله النبیینا فطر علی قلب الله انبیاله سلام زیر وركون کی ير وركون کی ذهن کې سوال راځي هر کله چې ټول خلک په توحید باندې متفقو ټول وسهیلہ رب باندې او نو الله رب رزق انبیاله سلام سره پارې زیر وركون کی ير وركون کی را لېګلې یا کو ضرورت نو کرا لېګلې صرف مبشرین لاله لېګلې زیری ورکون اونکی چاچه بج عمل کولو نا و یه رو اونکی را لیکل دا جواب جوابا رو سو برایشی صورتی یونس آیات نمبرونیس یو لسم آیات کی کہان ناس و امتم واحدتا فختلفو فبات اللہ و نبیین آلتا فختلفوش دیوستران او طول خلق پیو دین باندی و فختلفو دی اختلافو کن سو زمانه مختلف شل گرد وات وبیا الله بیا علی السلام زیر ورتون کی یرا ورتون کی دعانو کار روانه ویرا لگل اور عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ کی راضی چې لنوالے السلام نا زمانه مخه پوری تقریبا لس پیړی وی ټول په توحید باندې وی داغه نروسو داوود سوای یغوس یو کله مخه کې شرک په دې سره شروع شوه نو الله رب دې نوح علی السلام مبشر او منذر دعانو را لګلې جواب خلکو ته یرا ورکوله دین مخدګ پیغمبران حاوی به صرف زیر ورکول او خلکو ته بدنیکی کارونه خودل بدیان علاوه نه چې کله خلکو شرک شروع کوو دین ول اسلام او ست زمانہ نو بیا او پیغمبران د دو مقصودون لپاره اتل مبشرینا او منذرین وانزل بل سبحانه الله النبیین بعث دلت صيغه دا ماضی رودي صيغه دا ماضی ل الاستمرار ده هميشه ول الله رب عزت انبیاء علی السلام را لگل یو پیغمبر او د پیغمبري نې و انزل معهم الكتاب بالحق اور الی گوی دې دې سره کتاب پرشتیا زګمخ کې تیر شوی وو د انسانانو اصلاح دو تیرې خوي یو رجال الله او دویم کتاب الله نو رجال الله ته اشارات فواصل الله النبیین او وانزل معهم الكتاب دې کې اشارا کتاب الله ته دا چې وب الله بندگان را لګل دویم به ورته کتاب ورکولو په دې سره الله به خلق اصلاح کولا رالی گوی دیدی سرا کتاب پا حق باندی، لیا حکوم بینا ناسی دیده پارا چی فیصلو کی پمینز خلقو کی، فی مختلفو کی، باغ سکی چی اختلاف کردی دیدی پا دیکی. مددی وجنا قرآن شریف یو د اختلافی مسیلو د بیان دا هم را غلی دی. روس و راشی صورت نحل چون نمبر آیات کمت. تیمو و ما انزلنا الیک الكتاب الا لتبین لهم الذي اختلفوا دا کتاب څه د پاره راغلی نو الا لتبین لهم الذي اختلفوا فی چې دا خلق د هغه مسایل بیان کی هغه څه بیان کی چې دا خلق په اختلاف راغلی نو قران شریف سمره چې د عقیدې په لحاظ اختلافي مسایل هغه ټول متققه تور بیان کړي دي و ما اختلف فیه او اختلاف نو کړی په دیکه مگر هغه کسانو او تول کتابا چورتا ورکرشو کتاب مین با دی ماجات همال <سؤال> بیناتو دا وجه دا غنا چراغل <سؤال> دی دا واضح دلائل باغیم بینا هم دا وجه دزیدو حسدنا این اخپل میز کی حق پرسوسنا دا یهود و نصارات مرادی دی دا واضح دلائل راغلیو خدام دا کتاب والا خلکو ودین نبی علیہ الصلات والسلام بیا چته منو دی خزان ته پخپلہ پوہ وی او یو پو اجری کله دی حقیقت کې پوہ نه وی ودې بل چا خبره بیان منی ودې ځان ته مولان ویل ودې چر ته بل چا خبره منل شیخ القران رحم الله تنوی مولا بیا چا بل مولا خبره منی یو مولا خپل مولا خپل دشمن ګنی یو ملاثر تر زوی را روانو یو مولا کور سره تیریدل دنه تاسو کو ایدا چا کردې আজি ورته ځنګ پرنګ ځیدل یو څه پیډ ورته ځنګ پرنګي کرا لازمونکې دشمن دي په باطل پرست ملایچې دی یو ملحقل مولا مولا دشمن ګرځا کوي د به معنی ځات پیسې جمع کوي بل بوي دی ځمانه ځاتې چنده پیسې جمع کوي حق پرسته ملیان حقيقي خپل میث کې مينو محبت وي یو یو دی بزانت علماء خو هبي ويل خو باطل پرست نوبيي علي سلام چراغي خو خپل علم خپل په ها د نبيي علي سلام نه اوچته غناله دوی یې سره کینه دي انکار وکوه فهد الله الزی نامن پس توفیق ورکه الله خودنکه الله هغه کسانو ته چې ایمان ولادي لمختلفو فيه هغه چې اختلاف کړې دي په دې کې من الحق ده ح دېنه په کوم خپل سره حق, حق پروستو ایمان ولوت الله پاک دې اله راوخي والله يهدي من يشاء او الله توفيق ورکه چاته چخوا خشي اله سرات مستقیم په طرف د لارې نيغي په طرف د لارې أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ ۖ وَلِتَبْلُوَوا أَنفُسَكُمْ ۖ وَلَمَّا تَعَايَشْتُمْ ۖ مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ ۖ فَحَسِبُوا أَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا رُسُلًا ۖ فَمَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّن ظِلٍّ دَانِيٍّ ۖ وَمَسَّهُم مِّنْ عَذَابٍ وَقَدْ ظَلَمُوا م ت باساع والزراو رسیدلو دي تا تيد دمال او تيد بدا والززلو حتى يقول الرسول وال نامونه تردي پي چې ویللبپغمبر تسللي خبري وال الذي نامونه كسان چې م منانو نههااجبدا خبرهكوله م نصر الله كل ب دا د الله ربّ لزد ولا إن نصر الله قريب لقول الرسولو پیغمبر باور کوي الائننا نصر الله قريب خبرداري کین امداد الله نزيدي آیات کې تقدیم, و آیات تقدیم و و و او تاخير وی موږ معنی کې سماملي اشاره ورته کا کآیات کې تقدم او تاخير اونکړي شي نبياد ایمان والو درجه هغه د انبيیاء علی السلام نه اوچتي وي وجداذا آیات ظاهر نه لازم معلوميږي چې موږ کنو ته دمر تکلیفونه رازيدلیو چا وی با پیغمبر بمویل او ایمان والا بمویل چې کله ود الله امداد راشي نو بیا به الا ان نس الله قریب مزین کې سوال دار راځي اي انبيال السلام و الله رحمتونه امیدود الله امداد امیدو نه امیدو او دا خو یو اوچت مسلمان نشي کېدې نو څنګه با پیغمبر وای چې ګنده الله امداد نه راځي اصل او روسو راځي کلام انشي روسو راځي سوره احزاب غالبا 23 نمبر ولمّا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وسيق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسلما الله فهمي کله جمع مؤمنانو د کفارو ډلی اولی دلی د دی کې نور جوش و جذبا پا نورم شا او جذبه پکې نوره زیاته شوه او دې قویل لا غسیږي الله د الله پیغمبر وعده کړی دا او چې کله د کفارو ډلی ویني ډیر خلک ویني جوش او او نبی علیہ السلام د دې کې پیغمبر هغه بدر مصطفی علی ځکه ذکر شي اصل شیخ القرانای ملا فن می بهتره خبره په آیات کې دا ده چې آیات کې تقدیم او تاخير وکلی او, او دامو مخې ذکر کړو چې تقدیم او تاخير یو جمله د هغه ذکر مخې شي او هغه حکم من روستوی او کله یو جمله روس ذکر وی حکم هغه مخې وی دلته آیات مطلب وزلزلو جړکې دی لودي یان تکلیفه نو اترو سو دیلی حتى يقول الرسول تردت في البيغمبر د خبره والذين آمنوا دي ذي نجده كلام او هاقسان تيمان والاو ماهود دي پيغمبر سره نو آغيبو المتا نصر الله كلب امداد الله تعالى نو على ان نصر الله ده هاق ما قوله ده يقول الرسول ده البيغمبر بدا خبره قولا على ان نصر الله قريب خبر خبردار یکینن امداد الله نزیده نو خلقوا ورثره چکوو اغه بل د الله امداد به کله راضی دعاګان سوال وکولو یادا چې دی بل کله راضی کله راضی دا مخلقو تسلی خدوم رلوې نیوي د پیغمبر خو اوچت شان ویناو هغه به هم د تصلی خبرې کولی او دای به ورته له وسره مو بیا نصر الله قریب الا اننا سر الله قریب صبر کوی صبر کوی د الله امداد ست یا څالو نه کومه ځینفقون د ځیناد کور د اصلاح لپاره اتل څ قوانين ذکر کیږي چې کله یو مشر په دې اتل څ قوانینو باندې چلیږي د کور بسه اول نمبر برخه خرج وکولې شي د کور مشر هغه په کور والو باندې خرج کوي کوم مشر چې د خپل وساقة مناسب په کور والو باندې خرج نه کوي نو اکثر به هغه کشران بیا خرابږي خو وسی کیږي او به چې د زیږیته پیسې نور په قراقور د نړۍ نوکسر دایچې نور خلکو ته پوری چې نور سره پیسې شته ما سره نشته نور خلکو مزونه قرانګي زمونه غریبانه خو قراقونه کی نو دې کسمه کسم نور غلط کارونه دې لپاره شروع کړه اخلاق کړه داګه کړه نور سره بیا دې لپاره شروع کی نو پور به ال څه میګي کله چې تام مناسب صحیح طریقې سره خرج کولو نو اول چې کم د کور مشر دی هغه به خرج کوون کی وي شو بنوي بخیل او پنجوس نه کما ذا تپوز کی استانہ ما لا ينفقون تسو شی خرچ کی قل منفقت من خیر زین کے سوال رازی تپوز دای شوی او چې تسو شی خرچ کی او رست وی چې پچا باندې به خرچ کینو مور فلار او پدی خرچ کینو تپوز خود به نو شی چې پچا باندې خرچ کو تپوز خود دای شوی او چې تسو شی او قران جواب دا ور کوي ستازو سقات کوي نو په مور پلار په خپل خپلوانو په یتي مانانو او مسکینانو باندې خرچ بعض علماوی ماذا ينفقون اصل ضروی خبره داوه چې خرج کول په چا چا باندې اوشي نو اول دا معلومات پکارو نو بیا دا خرج جواب ورکړي کې چې پاک مال خرج کړي دیم بعض علماوی من خيرن کې اشاره دی ته اوښه ما ينما لا ينفقون چې څه خرج وو و ما انفقتم من خيرن ورته مال خرج کړي به تر مال خ مال خرج کړي بیا ورپسې قران شریف زیاد تفصيل لپاره دا اول فلل والدين ولا قربين جمعو بلار خپل خپلوانو باندې کوي ول مساکین مسکینان باندې وابن سیوی رو مسافر کوي وما تفعلوا من خيرين او هغه چې کوي تاسو سنیکی فإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم پس وشک الله رب عزت پدی باندې په هدي بلدا ودا خدلې یو چې مل مال خرج کوي نو هغه مال خرچ کوي دوی په مور بلار خپل خپلوانو پدی نو درېم چې خرج کوو نو په اخلاص درې خرج کیږي کيف ان الله به یلیم از دی الله په واده کې په کوم نیت خرج کوي کوت وعلیکم القتال وهو کره لكم دا د قانون حکم د قتال دا چې مشرکم دی هغه به جهاد کولی شي دی به بل رځ کوو مدافیاتم کولی شي په قربانې غل ډاکو غیر راضی او کم از کم خپل دفاع به کولی شي او چې دی جهاد نه جوړي دفاع دا بهاسو کې به ناراستی زیات شي و حکم د جهاد كتب علیکم القتال فرض کښې مقرر شوی پتہ سم د جهاد او هو کره او دا طبعا بد د کتابو ته کره لکم دما چې بد لګي یو انسان ته جهاد بد لګي دی خو سره مسلمان پاتې کیدی نشي خدا طبعا چې د انسان طبیعت را قصې دی انسان تبیت کې چې وین طبعا انسان ته بد لګي حقیقت انسان ته جهاد بد لګي دې پدې مسلمان به نشي پاتې دی ځکه الله حکم د انسان په څنګه پر خو د انسان په طبيعت کې الله یې خې دي چې د جihad نامناسب وندي کوي په فرض کې په تاسو باندې jihad وهو هو کره او دا jihad طبعا بد لگی تاسو ته واسا او ډېر کارتا انت کروه شي ان بد به غني تاسو یو سي جي نه طبعا وهو خير لكم دا بغور بهتر د فرض تاسو بلی یوسیذ انسان ته طبیعت تبدلږي مثال په تور باندې د وې د انسان طبیعت نه او چې دی اوخري پکې فائده ده یعنې کدهس ټول انسان طبیعت نه اخلي او چې وې کې پکې فائده ده وکلی یوسیذ انسان ته طبیعت تبدلږي خو دا اوخري نه اخلي کې فائدوي واساو دل زلي انت تحب شی ان چې خوخه وې به تاسو یوسیذ یعنی تبعن وهو شر لكم او دا به شر د پاره تاسو کلي یوسیذ انسان ته طبیعت کې خوخي مثال په تور باندې مریض دی هغه ته فارس خودلې شوی دی وقودا سونه باندې نوخري انسان تبيت ورته کیږي یره خوخیم دی، او کوي خري نه غور لابدوي دقه څه ډيره دي یو څه دي انسان تبيت کوي خوخي کوي باکه ولا نقصان پروت وي والله يعلم وانتم لا تعلمون او الله رب لذ کوهيږي او تاسو نه کویږي والله يعلم کې شهاد انسان دي کدا څه ولادي الله چې داخلي کې پیدا کول نو ولی دا خلق پیدا کول چې سمونته حکم کوي چې شوی تاسو اوږدنی الله چې پیدا کوي الله زموږه مخلوق پیدا کوي ناغه وسنګ دا حکم حکم کوي چې شوی تاسو قتل کوي قتل کوي دیوب الله جواب کنه الله کوي تاسو الله حکم یوځ دیہادو که چې الله دا حکم کړي په دې کې صفای شي فائدہشته دي مداد الله حکم دی یصلو نگان شهر الحرامي فی دا درم حکم حکم قتل کې شروع حکم د قطال قاشورو الحرم کی مقور مشرل پکار دی چهر تیم مناسب احکامو پیجنی د تیم ترسو حکم مناسب دی پا دی بانده چی دیم مثال کی وواقع د اشورو الحرم ذکر کردی اصل واقع ابن کسیر ذکر کردی دا واقع دعوی ده نبی علیه السلام صحبه گرام رضی اللہ و دم روانو جنگ پر آده یا بل سر آده بانده کل چی دید لیلو و داد دا جماع دل اخران آخری و د دې پهلار کې وکاثر ملاو شو د هغه قتل کې چې کلې قتل کې نباذ خلق ویل چې را رجب اولنې ورځ ده او باز ویل نه لماد الاخرى کې نه ورځه او صلی الله علیه و سلم راځي چې د جامد الاخرى اخرنې ورځ ده لا رجب نه دا داخل شوي چې کلې دې قتل وکړه ناغیر او نبی الله اسلام ته ورته ویچې د پیغمبري ماته څنګه پیغمبري عزت مند مې عاشق <تصفيق> د تخیانې ساعت دی چې محرم رجب د قیاده د حج د، په رجب میاشت کې خدای دې راجب مې عاشقم راځي. مسلمانان عملیږي چې حق کتونې تاوز نده مسلمانانو پیغمبرانو سی خلکو یې نسنګ تاوز ذکر کوي. الله رب دې د هغه په جواب کې سو قالو نه رول لګل. یا ظلون اکان شاریل حرامي د پاکستان په بارا دې مې عاشقو دې عزت کې 44 جنگ کول پدې کې څنګه دی پدې کې قل قتال فی کبیرون اوایا ورتا نبی علی السلام جنگ کول پدې کې کبیرون لوی غنہ ده سې غدی کډی دامخې دا خوشې وېنه دی د جمادی الاخره په اخر نه ورسې وی کتا چې په أشهر الحرم کې رجب پمیا چې جنگ شوی یا صادې قل قتال فی کبیرون پدې کبیرون پدې کې جنگ کول لوی غنہ ده کار تمغوري نور تمغوري وسودن عن سبيل الله او بندول خلق لرا عن سبيل الله دلالت الله روح المنوي وهو الاسلام دلاله حق اسلام داخلك داغينه بندول دا حملو ګنه ده تاسو ویني دې اسلام داخم لګيري د دا سله وديبینم بندول پرخل د عمرینم بندول تر دې چې سله وديویا تاسو هغه تم مجبورک تاسو بندوي دویم و كفر بي كفر كل قد ي الله باندي يا پدی دین باندي كفر کوي داهم پريگري درين والمسجد الحرام او خلق لربندول يا كفر بول په مسجد الحرام داهم لیا گنادا نو بندول کول د اسلام خلق منی کوي د مسجد الحرام نه خلق منی کوي سلورم و اخراج اهله منه اكبر عند الله و اخراج او وستل دا اسیدن کو ددی من ودوی بیت اللہ ددی حرمنا اکبرو دیر لویا عند الله ونذ الله باندې و تاسو ولی مسلمانان د حرم او د مکین مستل والفیتنه اکبرو من القتلی والفیتنه او شر ابن جری ذکر کني اشد اکبرو من القتل شر دیر لویا گنہدا د قتلنا وتاسو ولی شر کوی وې غالبل راپازي او کوزي ته وای چې پدا کې زو سوري دي دی دین دغه سره راپورته شي او مسلمانانو پای کور له حرم کې جنگ کړي الله رب عزت ورته کوم مغ دې قباحتونه شروع کړي که تاسو ګې دمر عزت د اجر له حرم کوي تاسو وې د لوی غناه ده نو خلیفہ اسلام نه بندور و لوی غناه نه ده ولی بنده وې خلک پر الله باندې کفر کول زالې غناه ده ولی کوي خلک د مګ یهران نه بندول لوی غناه ده ولی کوي وې خراجوانی من اکبر وین الله خلق ده حرم نیست اکبر و اند الله یو کبیر دی بل اکبر دی نو کدي قتل کړې دین او هغه کبیر دی او تاسو چې دا کفر کوي داخله کې جو بازي دا اکبر دی او قاعده دا دا د لغ فائدې لغ نقصان نه پارا تړې ډېر نقصان دې نقصان بچ کېدل پارا کې څو لغ نقصانو رکی نو تاسو کې لوین نقصان پروتو نو دا لغ نقصان وشو شي چې سړي کین سریابل سي بيماري وین وکړتي وقفه تلوي نقصان نه تاسو نو تاسوګه دومره لوين نقصان پرودل کېنسي بيماري در کې پرتابه چې شرک وي تاسو نو کتازه داوځن تاسو ته لوښه نو یو جواب دې کې کبیرون او اکبرون سره ويشه یو کبیر بل اکبر وین او اکبر صیغه اسم تفیل ده ډیر لوی غنانه تاسو ډیر لوی غنانه کوي نو ک کبیر وشه ستېلوشه او به تاسو دې خپل کارونو ته نه ګوري نو جرم ته چې تاسو لګیایي ولا یزالون او همیشه به وی دی یقاتلونکم بجنگ کای تاس سره حتا یردوکم ترې پوری چوال تاس سره اندینکم د دی دین تاسونه انیس د توا او کچری طاقتیو حتا بعض لمه په خپل معنی باندې خېلی دې پوری به تاسو رنګ کې چې تاسو د دین واڑی بعض لما حتا په ماند کې سره اخری سیدا پاره تاسو رنګ کې چې تاسو د دی دین واڑی ینیس تا توا او کچری طاقتیو و میرتذ منکم ارا اوس کی وولیدس تاسو نه ان دینه ر دین نه دین خپل نه یی اسلام نه و یا متذ مور شی وو و کافرون او دا کافر فولایکا بزا کسان حبیتت اعمالهم بربادی عملونه ددی فد دنیا وال اخره د دنیا او آخرت کی تم انسان کی مردد شاو نو آیاد ا دا مخنی اعمال زاید یعنی زیان بعض علماء دغه مختنی عمل ځای شو د روست مسلمان شه و بیا حجم کوي هر څه بیا کوي ځکه قرآن شریف ذکر کړی په ولایکه حبیتت اعمالهم بعض لماوی چې مرتدد شه او بیا مسلمان شه د عمل بربد ندی قرآن شریف پر سره په مختلفه ذکر کړی کله چې دغه ارتداد په حالت کې وفات شه مرده شه مردار شه مرد به عمل बर्बाद یو که بیا هم ژوند کې مسلمان شه نو بیا عمل बर्बाद ندی که حاجی کړو کوي و اولایک اصحاب الناری او مرتد حکم چی ده یا خوادری ورد دل محلت ور شي که اسلام روڑ صحیح کنی مسلمانانو حکومت چی بھی آغا بے قتل کی که زنانا و مترحا و وقید او جیل کی بھی توسو چی بیا واپس مسلمان شوی نید و اصحاب الناری دا کسان دا اور والا دی هم پی خالدون دی و پدیکی همیشوی اینن لیدی نامنو والیدی نها جرو ها کسان چیمان روڑ اوہ کسان چې هجرت وکړ جهاد وکړ د الله کی اولایک یې جو رحمت الله دا کسانو میں ساتیر مهرباني د الله او الله رب الیزت بخون کو مهربان زاد دې یسلو نا کانل خمر والمنسر اشفقم حکم نه یانل خمر والمنسر مانی د شراب و د جوارینا معاشره به السمیږي کور به السمیږي کله چا کی نشي او تماشای نی وی جواریانی نی وی کله چی شراب و دا سيزونه رات لن کور په هغه سره برباد شي نشئان ته راغله دوی ته کله کم پورته جواری شروع شي هغه کور چي تبهي طرف تسبب شروع شي ودې وجنه د کور اصلاح لپاره الله نه يعني الخمر والميسر ذکرته نو تطوس کیه تنا په باره د شرابو د جواری کی اصل علماوی په دې باره کې درې قسم آیاتونه راغله اوله هم په جهالت کی صحیح خلقو هغه د دین ازان ساتلی او تر دې ابوبکر رضی الله وتا او الله وتا دې صحابه کرام رضی الله تعالى وتبارک راضی د په جهالت کې مشراب نوش کړي کله چې اسلام راوړو د نبیعلیه الصلاۃ والسلام ته او عمر رضی الله تعالى راغو دعا وین کړه اللهم بَیِّنْ لَنا بَیَانًا شَافِیا اې الله مونږ ته بَیِّنْ لنا فلخمر شی بیانًا شَافِیا اې الله مونږ ته د شرابو مبارکې د شافي بیان ولهږي چې خلک ته نه منشي والله اللہ رب و رو لگه نو پدی که ذکر که قل فیه ما اسمون کبیرون پدی دوانو که گناه شتا وار پسی ذکر که و منافع لین ناز دخل که دا, دا پار فیدیم پکشتا پا نو باز اقل من خلقو آغی پری خودل و یران نوکسان فکی زیاد دے فیده پکی کم دا دویم بیاو مردیم چراغی نبی علی الله زمارت دا آیات پوری دا نو بیاو مردیم فرمی اللہم زید اللہم زید فزید او دې الله اللهم بين لنا في الخمر بیانا شافیا اے الله د شراب مبارکی موږ ته شافی کارا واضح بیان روليږي نو بیا چې دي صحابه کرام رضی الله تم باز سيو جوزل عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی او رو تم رټی کړو صحابه کرام رضی الله تم علماء او پای کی عام طور باندې جنن سبا څنګه دیو, دیو پیپسی او دا چې دوی نه خلې کیږي راغه کی زمانی سره شراب به دغه صورت سره خلې والي رضي الله وتم کی شراب اسکل مانزه تمخيشه بعض لماوي د ماخ منزه سوره دي شروع په قل يا ايها الكافرون دا سورتي شروع او دا لالابه پکې نوي قل يا ايها الكافرون اعوذ ما تعوذون وانتم اعبدون ما اعبد دا غزب الله عليه پکې نوي ګډ وډشن ايات راوي سورتي نمبر ايات کي يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ای ایمان والو د نشي په حالت کې مانځته مونږ نې ځکيګي در دې پوره چې تاسو پوښیږئ چې تاسو دا څه خبرې کوي چې بلی خو پوښي د موږ کې تسوایې دریم نمبر آیا ته بیا د دین رو سوچوي منه راغله چې مانځته مونږ نې ځګو به هم سفا بیانو نو بیا یو ځل باز ذکر کړي عبدالرحمن می او فی الله تم هم چا بل ذکر کړي صحابه کرام رضی الله و تعالی روته کړي وای د کله اغي روټي او خوړله پکې چ شراب اسکل دهغین نروسو هر یو پاسیده د خپل کوم خېګنی او د خپل قوم عزت او د خپل کوم او چتوالې ویلو او د بل قوم بدی ویلا بی یو صاحب چاتابینه وقاص چېابل ذکر کړی دی یوقاص ده او هغه د خپل قوم تاریکونی شروع که او د بل قوم او بدی شروع کړي کله چې بدی شروع کانو په هغه ځای کې یو لوی اډو کې پروت او هغه راواز سره کوم بدی چې ولدی کې وتن او کې راوازته او کوم سڑی چې دا اشعار وی راغی وویشته بعض ذکر کې پستر کا بعض زخمی راغی نبی علی السلام ته هاغتنه خو زخمی کوم وګور ما سره داوته نبی علی السلام کې بلوغت وی د الله زمونږ د کوم بدی ویلا زمونږ پسی خبرې بیا چې آیات راغی سورته مایدي ول آیات راغی نن به الله رب دې تو فرمایل انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدك من ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون دا شيطان غواري جساسو فميسكي ظاهيري او باطني دشمني دا دي شراب سره سرعو غرزي نو آيه تاسو دا دينا منكي دونكي روایت كرازين نبي علی السلام عمر رضي الله و تعالى نمروغ ته وي دا آيات راغي جهد كلا نبي اسم داو فحال انتم منتهون امر د هغه کیوازونه چروخ انته نه انته نه اره به هم نه شو اره بالکل موږ د دینه منی او رواځی راځي انکه سیرث آثار ذکر کړی دی انس رضی الله تعالی عنهم نورو ذکر د هغه کوم د شراب بالکل حرام والی راغه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم لولې چې کوم ورثره شرابونه لولې لوخې دې کوه او څومره ټیم پورې بچه مدینه کې بران کړه و هغه شراب هغه بیمه پکې وو هر لخي مرتري ماته په تاسو کې ستانا په بارد شراب او جواري کې حديث کراځي نبی عليه السلام فرمی کوم انسان چې دنیا کې شراب کی قیامت ورځ باندې الله رب العزت د جنت شراب په دې باندې نسته درې وی واي دین جوایز په دې باندې اداره أغلې نبی عليه السلام فرمایل ک نور ګناہوں یې وو څوري شراب یې او جهنم ته جلاټ شي ورزنا نو د دې مخه یوسینا شرمګه نه هغه انده سونه والله رب عزت دی دې نه میره فردی شرابي د فار هغه په دې باندې سکولي شي هغه قسمه قسمه غنده بد بیان کوي ان کی بوي دریم حدیث نبی عليه السلام دا فرمایې ان الله حرم الخمر والميسر والقمار وتوکل لمسكرين حرام الله رب عزت شراب هم حرام کړی جواری هم حرام کړی دا تنگ تکور الله رب عزت حرام کړی دی نوحاریو د نشيواله سې چکم کې نشيواله حرام کړې او تاسو کې ثاني په عبارت شراب وو د ګواري کې قول او اي نبي عليه السلام فيهما و دې دوانو کې اس منكبرون گناه دلویا و منافي اول الناس د ظاهري فائدې د پاره د خلقو ظاهري فائدې دا چې انسان زهمه چې به هر کم غم او مصیبت وی لکټم د پاره چې هغه تړې د اخلاصي څو <سوش> دې انسان کې سټېم نه پارا ختم شي او مدقس وی منتل لګي انسان هغه ورته چې سور شي خېت ته کې انسان غټي کې ورته را بدن دارنګ کاروبار چې سود دي کوي نو څراهري لګي فائدې کوم ملایويږي خو نقصان ډېر زیاد دي وا اسمه من نفعهما او फायदा ګناه دي د دی وانو ډېر له یاده فائدې د اسم کبيرون ګناه له یاده फायदा پکې لګي دا و يسألونك ما ذا ينفقون أو تبوز كي سانا ما ذا ينفقون كي سوشي خرج كي قولي لعفو و يورد النبي عليه السلام على عفو زان نزياتي يوم مانا عفو امام قرطبي كري دا ما فضلان حوائي جي كون كم جساو دا حاجت او ضرورت نزياتي بي نو هغة تاسو خرج كي ضرورت اصلي كم دا انسان دي هغة نزياتي بي هغة تاسو خرج كي دوية مانا کولله عفا شیخ القران رحمه الله ذکر کړی عفا معنی دا چې د ځانې زیاتیکہ چا نه خو زیاتیکی گنا او کمز کم د ځانې زیاتیکہ دا مشاهده دا کله سړی 30 ځफार ځانې پیسې زیاتیکې نو سړی جامه کولی شو ورله د قصی خاجی 300 روپۍ کې یا 30 روپۍ وکا د 2 روپۍ الله پرارتو غریب مسافر مسكين ته ورکا ته کې 30 روپۍ اخرین نو دا سوتو گاده سی بوی جاغه د یو روپۍ هم مستنکی د ځانې لګي او بلته ورته کذالک یوبین اللہ لکومل آیاتین دغه ته بایانی الله رب العزت تاسو ته آیاتونه دلیل احکام لعلکم تتفکرون دغه لپاره چې تاسو سوچ او فکر وکئ په دنیا ولآخرت غنیمانی دی یا کو لعلکم تتفکرون فی امور الدنیا والآخرة تاسو سوچ وکئ د دنیا او د آخرت په کارونو کې د دنیا کارونکو کې نو سوچ آخرت کارونکو کې نو سوچ او فختانه وګیارانو خیارانوی دنیا کې دري قسمه خلک دي یو د انګريزان خلک دي هغه چې وکار کین هغه مخ کی او روس په سوچ کې د کار نه مخ کی هغه سوچ کې زم پښتني دي چې کار وکي د دینه روسه سوچ کې مړې وو کې بیا روسه ووي ګیار ځاتې مو قدم می وکړي درې کله ځکانو اندوان دا قسمه خلک دي دي چې دا خلک شته چې نه مخ سوچ کوي نه روسه دی بس یسه کارو چوشه نه پیروسه به عالم کین نه مخ کې سوچ کوي په اصل الله دا مسلمان په دنیا ولا د دنیا کارونکو په سوچ او فکر سره او کا د اخرت کارونکو په سوچ فکر سره او کا دوا معنی صل علیکم تتفکرونا د لپاره چې تاسو سوچ کوئ په دنیا په دنیا کې نو اجر کم په اخرت الله ودا غي بدلاوه چې تاسو په اخرت کې بدل کی وي الیتاما او تفوز کیستان په بار دي تیمانانو کې دا پنځم حکم اصلاح الیتاما کم کور کی چی دیتیم اصلاح کیهی صحیح پر ورشی کی دا کور با صحیح بی. کم کور کې چی دیتیم خیال <سؤال> نسا تلی دا کور با بدتریگی و خرابی او نبی علیہ السلام فرمیلو بہترین پا کورونو کی حق کور چی دیم پا کیوی خپاغنی کی گی. بدترین په کورونو کی حق کور چی دیم دا خیال نسا تلی کی گی. و یسلو نکانی لیتاما او تا پوسکستانا پا بالد اعتماعنانو کی قلعو اصلاح دارارے دی بهتر ده و ان تخالیتوهم او کچری گڈ وٹ دوی سره مال نا په یخوانو والله یعلم المفسدا من المصلیحه او الله پیجینی فزادونک لارات اصلاح کوونکینا چې په کوم غرض باندې ور سره مال یوځے کوي ادا مقصد وکړي تی مالو خم یادا مقصد وکړي تی مال ویاثاته والله ولو شاء الله لاعنتكم کذل الله قشوی خامخ تکلیف کې بیا چولې و ابن کلسی د اشری رضی الله تعالیه په ذکر کړی اول کې الله دا حکم کړو چې تین دچا به پرورښت کوي یتیم له جدا پخلې د هغه د مال نه کوا او له به جدا پخلې کې نو دې کې تکلیف مال به ځای کې دلوچ کم به ځایتی شبل چا به نه نشو ودې یتیمان هغه وضعیتونه نوبل ټیم لري بیا په خپل بیا او د کوروالو ته به هم تکلیفو چې دیوې جدا جدا خوراکونه دا یې په خپل الله کوم کو زیو زیکه وي او چې څومره یتیم دی دا هغه مناسب دغه خرچونه راوخلی څومره تاسو یې نو خپل مناسب تاسو خپل مال نه راوخلی او په دې طریقې سره د هغه د اصلاح د هغه د خیرګونی نیت وکستایین کجری خو قشوی د الله تعالی مخامخات تکفیر کیږي چې لوی تاسو لره ان الله عزیز حکیم بیشک اللہ رب العزت غالب ہو حکمت والا عزت دے